Nagyvárosi dilemmá Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntjük Önöket! Konudja Gábor és Bányai Géza. Vendégünk pedig dr. Szegvári Péter, az fővárosi Önkormányzat főtanácsadója a főpolgármester, főtanács, hogy egyébként vicceltünk itt előtte, hogy <gül> főben. a mai műsorban minden fő lesz, de hát mivel nekünk a fővárosom úgyis a fő gondunk, a fő kérdésünk, azt hiszem a legjobb partner, Szegvári Péter ehhez, hisz ő bent van a közepében. Ő az, aki volt, van és lesz, <gül> ugyanis hát ő a, volt a fővárosi tanácsnak utolsó bébi titkára, valamint a fővárosi önkormányzatnak első főjegyzője, és most pedig a főpolgámester főtanácsadója, tehát a közelmúltat is ismeri, ismeri a jelent, és hát majd a műsornak a második felébe remélhetően a jövőről is lesz szó, amiről gondolom színe, megtudhatunk szintén dolgokat. Ö, tulajdonképpen, ö, a, miután ő az, aki ezt a váltást végigcsinálta, ö, belülről érte végig, tehát ö, ez az érdekes időszak, érdemes lenne azzal kezdeni, hogy hogy le ez a váltás. Ugye, ez egy történelmi váltás volt, hogy 40 éven, az a bizonyos 40 év, a 40 éven keresztül volt a tanácsrendszer, és ö, egyszer csak ugye, hát átalakult önkormányzati rendszeré, és ez belülről nézve, hát méghozzá a legnagyobb önkormányzat ö, belsejéből nézve, hogy nézett ez ki, ö, ö, hogy működött az utolsó tanács, hogy működött az első önkormányzat, milyenek voltak az utolsó tanácstagok, tagok, milyenek voltak az első képviselők. Szóval ezeket ö, érdemes tene megosztani a hallgatók, mert szerintem többeket érdekenne rajtam kívül. Köszönöm a meghívást, egyébként ebből az is kiderülhet, hogy annyi mindenhez nem értek, hogy a szinte sokoldalúság, tehát akár ezzel is foglalkozhatnék. Valóban belül a nagyon érdekes időszak volt, teljesen jellemző volt az akkori átmenetre, amit annak idején egy ás nevű politológus úgy jellemzett, hogy ez egy a reformnak és a forradalomnak a keveréke volt, ezért ezt a szellemes kifejezést használta erre az időszakra, hogy ez egy revolution volt, ami abban az értelemben igaz, hogy politikai értelemben valóban megváltoztak a szereplők, kicserélődtek, végre egy szabad választáson ülhettek be a tulajdonosok a, és a város képviselői a tulajdonosi székekbe. Ugyanakkor egy reform volt abban az értelemben, hogy át kellett alakítani a közigazgatás teljes struktúráját, sőt a vagyoni elemeket is. És hát azért nem mellékes, hogy ebben az időszakban megjelent egy új fogalom is ez az önkormányzat, mert hiszen korábban a tanácsi rendszer az egy felülről lefelé vezérelt a szovjet típusú államrendszerben tulajdonképpen az állami szervezet részeként működött. Az önkormányzat azonban felruházódott nem csak jogi és politikai, hanem gazdasági önállósággal, és hát ez az időszak azzal kezdődött, amit aztán későbbiekben Problémája is volt, hogy a túlzott decentralizáció jegyében a megoldatlan állami feladatokat, közszolgáltatásokat átpasszolták az állami feladatból az önkormányzatok számára. Tulajdonképpen egy konfliktus konténernek használták az önkormányzatokat. Most ennek láthatjuk pont a. Hát mondjuk az egészségügyet, amikor megváltozott Most meg az Tehát mondjuk Igen. van egy érdekes tendencia ebben, hogy mm. most viszont, minthogyha egy megfordult folyamatnak látnánk a nyomait, vagy törekvéseit a kormányzat részéről. Ez egy, ez egy kihívás volt abban az értelemben is, hogy új jellegű feladatok, állami feladatok jelentek meg, ezt a közigazgatásnak menedzselnie kellett, és megjelent egy új fogalom is, az önkormányzat tulajdona önkormányzat gazdasági értelemben is önállóvá vált, kikerült a, az állami költségvetés azon rendszeréből, hogy bár a költségvetés része lett az államháztartásnak, de önállóan gazdálkodott, nem nagyon lehetett beleszólni az állam részéről abban, hogy mi történik, sőt, önálló vagyoni jellemek is megjelentek az önkormányzatnál, ennek az átadásáról is gondoskodni kellett. Tehát egy nagyfokú átalakulás volt, és hát itt két tendenciával találkoztunk, az egyiket én így neveztem, hogy ez történt Lezsákfalván, ahol gyakorlatilag ugye azért Lezsákfalva, mert ez abban a kis településen zajlott, ahol a portást is lecserélték azon az alapon, hogy a régi ember volt, és volt egy másik megoldás, amit Demszki Gáborék és az akkori Fidesz és SZDSZ, mert bármilyen furcsa akkor még ez a két politikai a erő volt koalícióban volt a fővárosban, még hogyha nem is intézményes koalícióban, de mögöttesen a parlamenti, a kis parlamenti koalícióban, ők azt képviselték, hogy a politikai szinten a véberi szellemiségi jegyében a vezetőket ki kell csenélni. a politikai váltógazdálkodás jegyében, de azt, aki egyébként a szakmát képviselte és a szakmai hozzáértést képviselte, azokat ott kell hagyni, ha csak valamilyen módon nem korumpálódtak vagy, vagy nem kozmálódtak oda erőteljesen a rendszerhez. Hát nyilván ezt szimbolizálta az is, hogy én magam is ott maradhattam a város hivatalnak ikarának vezetőjeként. Nagyon, nagyon nagy dolog volt ez, mert végül is te voltál a legfőbb hivatalnok, a hivatalnak akar vezetője. Hát és van. vagy a helyeden maradj. De azért Keller fiatal? Hát akkor Minden. 30 éves voltam. Nem nagyon korumpálodhatod. <gül> <gül> <A rendőről. gül> Jó, hát abban az időben azért volt a Fidesznek egy nagyon erőteljes politikai kampánya, ami azt mondta, hogy a VB titkárokat nem akarjuk a jövőben látni, és hát ezt, ezt azért nagyon sokan próbálták politikai állásként főhasználni, holott mi már 1988-ban megalakítottuk a köztisztviselői kamarát, ami akkor még nem lehetett kamara, hiszen a törvény nem szólt erről. De az volt a szándékunk, hogy a CH szerveződés elve alapján, tulajdonképpen az angol 100 modellnek megfelelően, létrehozzuk, ami aztán 92-ben országosan is megtörtént, a köztisztviselői karnak azt a szétválasztását, hogy meddig tart a politika és meddig a szakma. És amit mi 1988-ban és 90-ben megvalósítottunk, hogy a polgármester, főpolgármester és a választott képviselők, politikusok, az alatta lévő hivatalnoki kar, pedig a szakértői stáb, ők köztisztviselők, ezt aztán 92-ben vissza is igazolta a köztisztviselői törvény, hogy aztán ez megint milyen módosulásokon ment keresztül az utóbbi időszakban, az utóbbi húsz évben, az egy külön misét megér, de végül is ezt a modellt érzékelhettük 90-ben, és ez a két, ez, ez között a két modell között én úgy érzem, hogy végül is az a városházi vezetés, mondom, akkor a Fidesz és az SDS. erőteljesen ezt képviselte, akkor ezt a modellt választotta, és végül is ez lett a, az Az érdekel, renget beszéltünk ebben a műsorban Budapestnek az unikális közigolgatási rendszeréről. Te magad is foglalkoztál vele, mikor a közmunkataráccsal kapcsolatos tanulmányt írtad, hogy, hogy ez egy fenntarthatatlan és hát túlságosan széttagolt közigolgatási rendszer, hogy hogy alakult ez ki akkor? Ö, mi, milyen okból kitalált, találták ki, és mi volt a mozgatórugója, hogy ezt a A, ezt hát a városháza ki. története leírható egyébként, vagy a város leírható reformok történeteként is, mert ahogy hoztak a Budapestre egy törvényt, azonnal megindult a reformálás iránti is, és létrehoztak különféle csoportokat. Tulajdonképpen a történet még a II. világháborút előtti időszakra nyúlik vissza hiszen te a Fővárosi Közmunkák Tanácsa gondolatkörét. A Fővárosi Közmunkák Tanácsa gondolatköré abból indult ki, hogy a város a környékével, a térségével szerves egységként épüljön tovább, tehát nem lehet elválasztani Budapestet, az akkori kis Budapestet, a szervesen vele együttműködő térségétől, amiben ilyen mm. települések tartoznak. Ez egy ilyen mind. regionális fejlesztési hogy vagy Hát ez még ugye, ez még a 38, igen, a 30 az években azért ez egy érdekes történet volt, mert erre törvény született a Félvárosi Közmunkát tanácsa felállítására, és pontosan abból a célból, hogy az akkori közigazgatási egységként különálló Budapestet, mint törvényhatósági várost, és a környező településeket, amiben ilyen települések voltak, mint Újpest, Csepel, aztán a rákosok, a rákosi közigazgatási települések, a sashami települések, és itt a azonos volt a majd <gül> Nagy Budapesthez. A Kusvercés. Nagy Budapesthez, a Nagy Budapesthez csatolt településekre kiterjesztette azt a hatáskörét, hogy ahogy te is mondtad, itt együttesen kell fejleszteni, együttesen kell tervezni, megoldani a kommunális ügyeket, hiszen ez egy szervesen egybeépült egység. Csak hogy közigazgatásilag ezt még akkor nem képezték le. És elindult egy reform folyamat, hogy egységesítsék Budapestet, egy kvázi egy francia mintára, vagy egy, egy berlini, vagy egy bécsi mintára egy nagy Budapestet hozzanak létre, de ez a második világháború okán megállt. És érdekes módon ehhez 1950-ben nyúlt hozzá Rákosi, aki létrehozta Nagy Budapestet, de egy egészen más politikai kontextusban, hiszen egy szovjet típusú tanácsrendszerben hozták létre ezeket a településeket, és mondvám, hogy az akkori belső kerületeknek, amelyekben Józsefváros vagy Ferencváros, ugyan város része volt az akkori kis Budapestnek, de nem volt önkormányzata abban az értelemben, mint ahogy Bécsbe is az önkormányzatok a budapesti önkormányzatnak a lesz, Előjáróságokként választott előjárókkal működtek, de a budapesti önkormányzattól, vagy a bécsi önkormányzattól, vagy a berlini önkormányzattól kapott kompetenciákban. De Rákosi kitalálta, hogy úgy fogják egyesíteni ezt a várost, hogy szovjet mintára a nagyvárosban kétszintű önkormányzati rendszert hoznak létre, vagyis megkapják a státuszt, ugyanazt az önálló státuszt, mint Budapesten, a, az ide csatolt településeknek van, tehát Újpestnek, Csepelnek, Rákosszent Mihálynak, Sashalomnak volt önálló közigazgatási jogállása. Érdekes módon megyei városok voltak, például Csepel és Újpest, illetve községek voltak, ugye a Rákosszent és a többiek, és ezáltal felemelte a belső kerületeket is erre a rangra, és így létrehozta a kétszintű közigazgatási rendszert a fővárosban. És akkor még a tanácsoknak önkormányzati és közigazgatási jellege is volt. A jelleg az olyan, mint a szocialista demokrácia, hogy fosztóképzőként szerepelt persze itt az önkormányzatiság. Szó se volt önkormányzatról, hiszen nem volt valódi politikai és jogi autonómiája, De a kétszintű közigazgatás abszolút belefért ebbe a konstrukcióba. És amikor 1991-ben a kerekasztalolagyai megállapodtak. Gondolod, hogy azért a főváros akkor fölötte se volt a kerületeknek. Persze, akár, az most. egy hierarchikus, a hierarchikus, a hierarchikus rendszer. Azért mondtam a szovjet de típusú rendszerbe. Mennyire működött ez? Most ha hasonlítsuk össze akkor ezt a rákos, Igen, így, ahogy, így. mert ugye mi nagyon sokszor beszéltünk erről a megosztottságról. De a kérdésed aztán arra vonatkozik, hogy, hogy, hogy, hogy úgy látjuk, hogy a Budapest önkormányzatiságnak ugye a fő betegség az, hogy 23 kerületre, önálló városra oszlik gyakorlatilag a város, és ezek nem ö, egységesen működnek, és a fővárossal a kapcsolatuk pedig nem, egyáltalán nem harmonikus tehát nincs... Erre ö... szeretnék visszatérni, csak Igen. ugye az, ami nem okozott problémát egy olyan politikai kontextusban. No, hogy ezt hogy Ahol oldatták a... meg régebben. Hát a tanácsjelenetem ez nem volt probléma. Mm -hmm. Hát el tudod képzelni, hogy mondjuk a kerületi tanácselnök, az vitatkozott a fővárosi tanácselnökkel, mm -hmm. aki a politikai bizottságnak is a tagja volt. Hát a behív és el volt intézve, tehát itt a hierarchikus rendszerben az a kerületi tanács, az a fővárosi tanácsnak a hierarchikusan beosztott, alárendelt szervezete volt. Itt a, a fővárosi tanács végrehajtóbizottságokat pedig a kormánynak volt az alárendelt szervezete. Tehát ez egy hierarchikusan fölépített, monocentrikus hatalmi struktúrában nem okozott problémát. De mikor 90-ben ide akartam visszatérni. Mostan egyetlen el, De itt azért mondom ezt, mert ez nagyon fontos lesz, hogy Antal József, hogy reagált erre a szituációra, mert felmerült, a mi részünkről felmerült, hogy álljunk vissza a régi modellre. Mert az, az előjárósági nem? modellre. De azt mondta Anta József a, a kormányülésen, amikor a fővárosi törvényt tárgyaltuk, hogy mi nem vehetjük el a kerületektől azt, amit Rákosi megadott nekik. Vagyis, hogy a kerületek a Rákosi érába kapták uh -huh. meg az önállóságot. Jelenti, fo ez formális volt. De formális de volt, a, de politikai... a tudatban a politikai, olyan mélyen és Te is így kérdezed, hogy igen, ugye az okozott igen, a problémát. Igen. Nyilván nem okozott problémát, de abban a pillanatban, hogy, hogy hiába választottak meg 22 kerületbe, ugyanolyan mm. polgármestert, ugyanolyan mezbe focizó polgármestert, mint a főpolgármester, mert sds ek voltak akkor is óhatatlanul előállt az az érdekkonfliktus, hogy más volt az autonómia üzenete egy kerületbe, és nem lehetett a Mérleg utcába behívva eligazítani őket, mert ott volt az SZDSZ-nek a központja, hogy amit a fő mond, azt kell a kerületi Elkörésli polgármesternek képviselni. Tehát ez óhatat ilyen modellt egyébként nem találsz ahol a, az autonomiákat egy településen belül állítják egyébként szembe egymással. Említetted Bécset és Berlint. Azok ma hogy működnek egyébként? Ugyanígy, mint a budapesti modell régen. Tehát kvázi van ugyan választott polgármesterük, van ugyan választott elölgyárosságuk, de a törvényben meghatározott módon kapnak csak feladatokat a, a Bécsi Városházától és a Berlini Városházától. Tehát a munkamegosztás úgy van, hogy alapvetően ezek a nagy Városi választott önkormányzatnak a kihelyezett tagozatai, megvannak azok a választott személyek is, akik ebben szerepelnek, tehát ugyanazt a modellt képviselik, mint ott is. Itt sem lenne probléma azzal, hogy polgármesternek hívjuk és megválasztjuk uh -huh. a polgármestert. Erőjáróknak, vagy, vagy helyi képviselőtestületi tagoknak hívjuk a választott testületeket. Itt a probléma az, hogy ugyanolyan jogokat címeznek a kerületnek is, meg a fővárosnak is. És ebből adódóan Mindenki ugyanazt akarja csinálni, vagy éppen senki sem akarja azt csinálni, ami a feladata lenne. Kicsit visszatérve még a, a rendszeres környékére, ugye elhangzott a végrehajtó bizottság ö, kifejezés. Én annak idején nagyon sokáig azt hittem, hogy van a, a tanács, végrehajtó bizottsága, és kész, és később ö, tudtam csak meg, miután már egy ö, tanácsi. Ö, ö, hogy mondjam, intézményben kezdtem dolgozni, hogy van olyan, ahol tanástestület. Tehát akik effektíve a, a tanástágok testületem, állandó csak a VB-ről volt szó. Nem ugyan... voltak a hát Figyelj, ez, kipoltak, ez, ugyan, ez, ugyanaz, ez? A, ez ugyanaz a modell volt, ahol a a, hogyha leképezed a kormányzat szintjén is, te arról, hogy országgyűlés, azt ugye igazán csak a színjáték szintjén tudtad, hogy egy szavazóképként működött. Tehát a tanács is gyakorlatilag szavazóképként működött, megerősítette azt, amit a helyi kormány, a végrehajtó bizottság gyakorlatilag. És ennél gyakorlat... fontos alapon ilyen. Nem, hát annak a tagjai, a, annak a, tagjai a, tisz, a tisztségviselők voltak, tehát a tanácselnők, tanácselnők, helyettes a VB titkár, mm. és volt néhány beválasztott tag is a, a különféle helyekről, és ott volt a párbizottság képviselője is. Mm. De ez gyakorlatilag a, azt a az egzekúciós hatalomnak, a végrehajtó hatalomnak a kormánytól való függőségét biztosította, ahol tulajdonképpen egy színjáték vagy egy díszlet volt csak a választott képviselő testület, igazán semmi másra nem való, mint hogy legitimálja azokat a döntéseket, amelyeket a kormány nevében és felhatalmazásával annak kihelyezett tagozata a végrehajtó bizottsághoz. Mm -hmm. És hogy hogy működött ez, amit ami láttál az a utolsó időben? Éppen személyeken is múlik, ugye, világos. É, részben személyeken is múlik, de az biztos, hogy volt szakmai tartalma is azért a, a dolgoknak. Tehát volt bizonyos autonómiája az utóbbi, a 80-as évek végétől a 90-es évek Elejéig volt bizonyos autonomiája azért a szakigazgatási rendszernek. Nagyon sokszor például a Budapesti Párkbizottság döntéseivel ellentétes szakmai állásfoglalásokat tudtunk képviselni. Ez persze az is kellett, hogy politikai értelemben a Fővárosi tanácselnöke, mint mondtam, politikai hatalmi hierarchiában máshol helyezkedett el. Tehát hogyha ő mondjuk egy csúcszervnek a politikai bizottság tagjaként csúcsszervnek a tagja volt, ha ő mondott valamit, az másként jelentkezett, mint hogyha a budapesti párbizottság egyik titkára mondott valamit. Tehát ez fölülírta, és kicsit értelmezhetetlené is tette a, a formális ö, hierarchikus viszonyokat. Tehát ez és abban az időben ugye másfajta kamarilla politika szerint kellett, és a bizánci politika szerint kellett értelmezni Most a az egészben a, mondjuk a vicces az, hogyha a hatékonyságát, gondolom végig. Különösen annak fényében, hogy most mennyire nem hatékonyan működik a, a, az önkormányzatiság Budapesten, nagy Budapesten inkább így mondom. Ez a fajta metódus ezt tulajdonképpen elősegíthette volna egy nagyon jól működő, korszerű, egységes városfejlesztésnek a végrehajtását, hisz, hisz azáltal, hogy hierarchikus, ezáltal nincs É, hogy mondjam, kevesebb, ö, ö, hogy mondjam, ilyen identitásvita van benne, hogy, a, hogy én egészen mást akarok, mint te, és a közben a szomszéd vár vagyunk, és nem látjuk a közös érdekünket. Így is van. Ez egyébként vésbe és Berlinbe is ugyanígy van. De Tehát ez, ez nem a nem politikai hierarchia. De nem, mondjuk a számunkra ez nem nagyon tükröződött Budapestnek igen. a Tehát abban a teljesen igazod van, hogy például abban az időben én sajnáltam, hogy szétesett budapesti informatikai rendszere. Sajnáltam, hogy nem lehetett egységes várostervezést megvalósítani. Sajnáltam, hogy az egységes városfejlesztésnek kiestek az elemei. Ennek estek áldozatul azok a, a tervezőintézetek, amik, amik a közt. városnak dolgoztak. Többek közt. ezek is, bár egy, egy ideig mi tartottuk a Budapesti Várostervezőintézetet, pont azért, mert ma is az a véleményem, hogy Mindenkori, jól működő városházának szüksége van olyan háttértervező intézményre, mint amilyen a kormányzatnak a vátiéne, hogy legyen. Tök szintén mindegy, emlékezik. Mire, tök mindegy, hogy minek hívom. Amelyik a különféle gazdasági, társadalmi, területi folyamatokat képes elemezni, ezt visszacsatolni a városvezetésnek, és szolgálni olyan döntési alternatívákkal, hogy hogy kell városfejlesztésben felhasználni ezeknek a folyamatoknak az eredményeit. Vélhetően lesz ilyen egyébként, hiszen az újonnan készülő városfejlesztési stratégiát már így szeretnénk az új főépítéssel és a városvezetéssel elkészíteni, és véletően ez egy folyamatos fejlesztés és tervezés lesz és visszaáll majd egy olyan infrastruktúra is, ami ma hiányzik a rendszerből. De amire, amire kérdeztél, az teljesen így volt, hogy ez az autonomia, ami 23 felé szedte a várost, ez gyakorlatilag akadályozta az ilyen típusú egységes, szemléletű tervezést, fejlesztést, működtetést, üzemeltetést, és ez sajnos azt kell mondjam, hogy a polgárok rovására is ment. Mm -hmm. Nos, tehát akkor is kialakult egy olyan struktúra, közigatási rendszer, ami hát ö, széttagolt, ö, és tudtam, a világon máshol ilyen nem létezik, ö, és, és nem volt, hogy mondjam, kezdeményezés ö, ennek a korrekciójára? Hát az a 20 év csak eltelt. Hát én mondtam neked, hogy a, a város története reformok történetével is leírható, Ugye a kerekasztaló 90-ben megállapodtak az önkormányzati törvény átalakításában, de a főváros problémáját besöpörték a szőnyeg alá, mondván, hogy erre majd egy külön törvény lesz. 91-ben, amikor megszületett a fővárosi törvény, addigra már tudott volt, hogy más politikai erők uralják a várost, mint amit a parlament tett többségében. Ezért tehát kialakult egy olyan szándék, hogy egyébként egy gyenge főváros erős kerületek modellel az meg is uralkodik uh -huh. rendszer jegyében. Tulajdonképpen kihúzzák a lába alól a talajt egy főpolgármesternek, aki uh -huh. ilyen módon erős legitimáció, vagy akár ellensült képező eleme is lehetne a dolognak. Ez nem. A történelemben és a világ nem ördögül elrugaszkodott, hiszen látunk ilyen példákat. Párizs főpolgármestere, amikor éppen nem ők voltak a, volt a gyövekban, akkor éppen kardozotta az akkori kormányfővel. Szecser feloszlatta a nagy londoni tanácsot, mert éppen nem tetszett neki a politikai összetétel. Tehát azért Kanadában is láttuk, hogy például a kanadai nagy aglomerációs és városrégió kialakítását többek között az akadály, ezt hogy azt mondta az ottani miniszterelnő, hogy bocsi, hát egy ilyen módon megválasztott rég nagyvárosi régió főnöke, nagyobb legitimációval rendelkezne, mint a mindenkori miniszterelnök, én ezt nem akarom. Tehát azért 91-ben igenis benne volt a levegőbe, nem csak az a történeti utalás, amire mondtam, hogy Antal József arra utalt, hogy nem vehetjük el amit a kommunisták megadtak, de mit mondanának, ugye ez egy politikai szlogenként jól jön ki, de azért elmögött az is benne volt, hogy nem akarunk túl erős fővárost. Tehát az, hogy az a modell alakult ki 91-ben, erős kerületek gyenge fővárosi modell, amiben a kerületek fékező ellensúlyozó pontként jelentek meg, ez ennek a struktúrának abszolút megfelelt. 92-ben főváros azonnal létrehozott reformbizottságot, hogy hogyan kellene megreformálni a fővárosi önkormányzati rendszert, és három műhely dolgozat markánsan megjelent, amelyik a lehetséges irányokat fölvázolta. Az egyik változat az arról szólt, ezt Kilinyi Géző és a Tudományos Akadémia csapata képviselte, Nem, hogy, térjünk vissza, igen, hogy térjünk vissza a régi budapesti modellre és a bécsi, berlini modellre, ami az ilyen nagyvárosokban egyébként működik. Vagyis, hogy a kerületekben erőjároságok működjenek választmányokkal, ne veszítsük el a kerületeknek a beágyazottságát és a választópolgárok által történő egyezkedését, a helyi közügyeket azért helyben lehessen intézni, de a város nagy mégis mégiscsak a város vezetése legyen a meghatározott. Aztán készült a városkutatás KFT részéről egy olyan változat, amelyik ezt a erős kerületek gyenge főváros modellt megfordította volna, és egy erős főváros gyenge kerületek modellt alakított volna ide a két szintűség jegyében. Vagyis, hogy a fővároshoz telepített volna egy csomó jogosítványt. És készült egy city koncepció is, ez az én tollamból született többek között, illetve a mi csapatunk által. Ez tulajdonképpen a, a, a francia megyei vagy a régiós modell, a metropolis modellnek a mintájára háromszintű önkormányzati rendszert hozott volna létre, a jelenlegi, nem a korábban lehatárolt City, tehát a belváros, ami még körülhatárolható egy egységes városmodellben, ezzel az előjárósági modellel, külső kerületekben a valódi önkormányzati modellel, és az agglomerációs településekkel egy regionális modellel. Most ezek közül igazán a mostani októberre tervezett önkormányzati törvényváltozata ezt a három változatot hozta vissza, mint lehetséges modellt. Tehát gyakorlatilag uh, újra előkerültek az asztal fiókból, leporolva. a koncepciók. hogyha akármelyik megvalósul, mindegyik uh, segít -e azon, ami ma a legnagyobb probléma, a megosztottság. Mindegyik segít. És valószínűleg tartom egyébként, hogy a második változatnak lesz erősebb... Uh, foganatosítója vagy, vagy fogadókészsége. Tekintettel arra, hogy a kerületekben ma olyan politikai vezérkar van, aki nem tud elvonatkoztatni a jelenlegi üléspontjától, és ez határozza meg az álláspontját, és mivel nyilvánvaló, hogy erőteljesen be vannak ágyazva ebbe az érdeklenszerbe. Ez a hogy mondjam, ez hagyja a hatalmi viszonyokat hatalmi formálisan viszonyokat a formálisan így hagyja, Igen. egyébként pedig súlypontokat áthelyez ez valamennyire emlékeztet engem, hogy bácsi István, a én a legtöbbet tartok a polgármesterek közül, már a század elején gondolkozott valami hasonlóba, hogy már akkor érezte, hogy akkori a, a, Kis Budapest környéki települése burjánozni kezdenek, méghozzá szabályozatlanul, és hogy ezt megakadályozza, vagy megelőzze, Hare Ferenc kérte föl, hogy dolgozzon ki egy modellt, és az volt a koncepció, hogy a már akkor városként létező települése törvényhatósági, a községek pedig helyhatósági önállósággal működnének, és tettek volna ugye a kerületek szintén már addig is léteztek, tehát az a háromszintű valamilyen szinten már akkor is bejött, és akkor is a politikáról viszonyokon bukott el a dolog. Hát igen, tulajdonképpen én is sokat merítettem ebből a gondolatkörből, meg a nemzetközi példákból, de nagy valószínűséggel ezt a politikai játszótéren ezt nem nagyon fogják megvalósítani. És nagyon valószínűségét annak látom, amit Gábor kérdeztél, hogy valószínűleg, mivel ja, a törvényt, ami sarkalatos törvény, az áprilisi alaptörvény után 2014-től fogja meghatározni az új önkormányzati rendszert, beleértve a fővárost is. Vélhetően azok a képviselők is el kell, hogy fogadják, akik nagy részt kerületi polgármesterek is. Mm. Tehát itt azért nem irigy a miniszterelnököt és a többséget, hogy hogyan tud mondjuk egy fővárosi szabályozáshoz egy konszenzust elérni a, a szavazó, fideszes képviselők között, hogy a kétharmad meg legyen egy ilyen sarkalatos törvényhez. Ezért valószínűleg látom, hogy különben ahhoz fognak nyúlni, ahhoz a technikához, amit 91-ben is alkalmaztunk, hogy az önkormányzatokra vonatkozó általános szabályokat a kétharmados önkormányzati törvénybe beleírják, fővárosra pedig majd egy külön fővárosi törvény születik, egy későbbi időpontban meghatározva annak a belső elemeit, ezáltal ezt a konfliktust egy kicsit Későbbre tolva, hát ugyan ezt a technikát láttuk -e a alap Alaptörvénynél is, hiszen a, a, nem tudjuk, hogy hol működnek önkormányzatok, csak azt, hogy ahol működnek, azoknak milyen jogai vannak, hiszen az önkormányzati struktúrára vonatkozó vitákat, és ez nem csak a főváros érinti, hanem például a megye és a megyei jogú város vitáját is érinti, ezeket áttolták a sarkolatos törvény, az önkormányzati törvény. Uszájában most véletlenül ugyanez lesz a fővárost érintően is, majd egy későbbi. Egyszer, egyszer már elművő. volt egy fővárosi törvény 20 évvel ezelőtt, és e, úgy tűnt, hogy működik ez a struktúra, aztán egyszer csak 94 ben ugye a második választások után e, ezt megszüntették, és a önkormányra törvénybe olvasztották, amivel kéthamadósát tették az összes elvonatkozó szabályt, és be is betonozták ezzel. Hát ennek ez Nemzki volt a trükkje, hiszen ugye annak idején az önkormányzati törvényhez kétharmad kellett, a fővárosi törvényhez egyszerű többség is elegendő volt a parlamentben. Ezért lehetett megcsinálni, amit mondtam nektek, hogy erős kerületek gyenge fővárosi modellt állított fel 91-ben a fővárosi törvény, ezt az egyszerű többséggel a parlament elérhette, de ezen változtatott a 94-es modell, hiszen kihúzta azokat a fékeket, a rendszerből, amely a kerületek egyetértéséhez kötötte például a lényeges döntéseket. Mondjuk a forrásmegosztást, az adók elosztását, hogy ki rendelkezik adóztatási joggal, meg a várostervezéshez kapcsolódóan azt is, hogy a város... A kerületek többségének egyetértésével hozzányúlhatott olyan nagyobb, jelentősebb területekhez, amely a városfejlesztéshez szükséges volt. Nos, ezeket belőle, most ezeket kihúzták. Most És csökkentették a, a, a közgyűlés létszámát is. És csökkentették a közgyűlés A képviselőket De, a lény de a lényeges, a lényeges ez volt, hogy a kerületek többségének egyetértését három ponton megszüntették, vagyis Erősebb lett a főváros befolyásolása, és azért, hogy ezt ne tudják kihúzni egy feles törvényjel a rendszerből, hiszen akkor a szocialistáknak meg volt a többsége a parlamentben, az SDS nélkül csak is, hogy a kétharmados törvénybe csempészték be, ennek meg az volt a trükk, hogy az SDS nélkül ezt nem lehetett visszacsinálni. Akkor a pillanatni politikai erőviszonyoknak a eredménye a fővárosi közügyatási rendszer, és a mai napig ezt ennek a ezt következményeit nem, nem magyar sajátosság. A, a fővárosra vonatkozó szabályezés a világon mindenütt egyébként markánsan politikai kérdés. Itt engem mondjuk így Budapesti polgárként igazából az aggazd, hogy hogy 2014 politikailag egy logikus időpont az új rendszerbe vezetés, és ez lejár egy, egy ciklus, és akkor mondjuk úgy, hogy a lapokat úgy is újra kell osztani, tehát ö, hogy mondjam, presztizsveszteség nélkül ö, ö, megoldható az, hogy aki most polgármester, az, az hogyan folytassa tovább. De a város szempontjából ez, a, ez azért még három év. És ö, nagyon érezhető a mostani ciklusban különösen ennek Tarlós István valamiképpen a nyilvánosság előtt is, hogy mondjam, kifejezése jutott azt, hogy zsákban táncol. Én legalábbis így értem sokszor az ő, ő, ő eléggé olyan, hogy mondjam, ilyen kicsit rezignált megjegyzéseit ezzel kapcsolatban, és egyet is értek vele, hogy, hogy egy, egy, egy kicsit lehetetlen az a, az a szituációban működik, hiszen ez a város igényelné azokat a nagyobb léptékű ö, változtatásokat, ö, a, ami nélkül tulajdonképpen a, a, a túlélés nem lehetséges, is itt azért van egy, hát valahol van egy elveszett húsz év is. Tehát ennek azért az ára, az ennek a gyenge, erős, gyenge eh, harcnak, hogy, hogy ez a húsz év ez nem tudott eh, nagy léptékű változásokat eh, magával hozni. Tehát politikai csatározásnak biztos remek volt, és ezen a szinten remekül működik, de a városon szemmel látható lett. fel. Egyébként ezért teljesen együtt értek, de az elmúlt húsz évet nyilván fél év alatt nagyon nehéz helyrehozni. De hozzáteszem, hogy, hogy azért készített Tarlós István egy számvetést, amit hamarosan meg a nyilvánosságra hoz egy zöldkönyv formájában, hogy a koncepciójából mi az, amit már sikerült megvalósítani, és mi az, amit még kell, és, ennek, és mi az, amit kényszerűségből épp az elmúlt húsz év nem törődőmsége, vagy éppen rossz hiszemisége, vagy, vagy lazaság miatt kellett rendbe rakni. De a lényeg az, hogy azért van egy csomó olyan kérdés, amit a magunk erejéből is megcsinálhatunk, tehát nem kell feltétlenül egy új közigazgatási struktúrára várni. És ilyen értelemben azért hozzáfogott a rendteremtéshez főpolgármester úr részben a tekintetben, hogy rendbe azt, hogy átláthatóbb lett a politikai döntéshozattal. tehát nem lehet sunákolni ma már azzal, hogy elbújok a testületek felelőssége mögött. Én amikor elhagytam a városházát, akkor 900 fő dolgozott a városházám, mikor most visszatértem a városházára, 1400-on volt. Nagyon erőteljesen Kompetenciákat szűkített a főpolgármester úr, és 325 fővel csökkentette a hivatalnoki kar létszámát, plusz lecsökkentette azokat a külső szerződéseket és megbízásokat is, amelyek gyakorlatilag duplán paralellezzel végeztették el azokat a feladatokat, amik voltak. Tehát jelentős mindjártas megtakarításokat. mások az magyar közigazasságban jellemző. Ez volt a jellemző. Mondjuk jogi osztályok vannak, és mindenütt ügyvédek meg vannak bízva Hát itt ezt abszolút lecsökkentettük, hogy olyan feladatra, ami a városházán ellátható, arra nem adunk ki külső megbízásokat. Tehát ilyen módon is a rendteremtés és a, a, a helyreállításnak a... a az eszközeihez nyúltunk, de ugyanígy hozzáfogtunk a városfejlesztésnek a, a, a, az új koncepcionálásához, vagyis ahhoz, hogy ne a keresletorientált várospolitika, hanem a kínálatorientált várospolitika határozza meg a jövőbeni elképzeléseinket. Igen, igen. A kifejezés. Jó, jó. Ne a befektetők határozzák igen. meg, hogy mihol hol épüljön, hanem mi ajánljuk föl egy tudatos város képjegyében hogy hol szeretnénk bevonni, és hol számítunk a befektetők részvételére, és ennek megfelelően adjuk is meg a lehetőséget ezekre. Mint ahogy nyilván ugyanez a kerületek viszonylatában is elindult, hogy rendbe tettük azokat a viszonyokat, amiket magunk rendbe tudtuk tenni, volt húsz éves elmaradás például a lakások felőításá képező alapbefizetéseiből annak felhasználásából, és így tovább. És azt gondolom, hogy a kerületekkel józan belátás alapján is lehet arra a következtetésre jutni, hogy a város üzemeltetése egységes fenntartása valóban nem bírja, ki a 2014-et, hogy majd a várjunk a csodára, hogy új szabályozás lesz. És ott azért nem mellékesen hozzáteszem, hogy, hogy azért az sem e, hátt, hátrány, hogyha a fővárost a kormány támogatja, mint hogy jelenleg támogatja. Tehát ezekben az ügyekben, ha a kerületekkel és a kormányzattal harmonikus az együttműködés, akkor még az észszerűséget se tudja a politikai irracionalitás fölülírni. Mielőtt, mert ez, ez, ez nem módon fontos, és biztos fogunk eletérni, hogy mi folyik-e jelenleg a fővárosnál, de azért térünk azért vissza erre húsz évre. Már többek emekhetünk ezt, <hállt> Vászik, hogy, én... hogy te is már öregszem. De hát ö, mégis sor ember, az ember halad a jövő felé. Fölött már az ember kíváncsi el, hogy mi volt húsz évvel ezelőtt. Nem, ez egy, ért, ez egy, ez egy, ez egy Jó, értemben értékelés. Nekem a pályán hogy... szokták a barataim mondani, hogy 20 évvel ezelőtt még elérted ezt a labdát. <gül> az értékelés olyan szempontból is fontos, hogy azt meghatározza a jelennek a cselekedeteit, hogy miképpen értékelek egy régebbi eseményt, és ebből már körülbelül tudható, hogy az illető miképpen viszonyul a jelenlegi dolgokhoz. És ilyen szempontból is érdekes az a, ez az elmúlt időszak ami szép kerek volt, hát ö, sokfajta ö, ö, megítélés ö, elhangzott már, többek az is, hogy húsz évet tovább tartottunk kellett volna ez az éra, de mégis belülről nézve, vagy legalábbis közelről nézve, hát hogy lehet ezt? Ö, Mit lehet, tehát, ha másképp nem, hát tanulságképpen elmondani erről az időszakra. Ez olyan szép, hogy ezt se és egy cáfoli, nem tudom, <gül> hogy húsz évvel tovább tartott, mint kellett volna. De valóban a, abban van igazság, hogy, hogy volt ebben a rendszerben olyan, ami a, a struktúrából adódó hiba. Tehát bárki lett volna polgármester, vagy főpolgármester, és erre Gábor el is utaltál, most ugyanúgy szembenéz, Tandros István ezzel a helyzettel, hogy a gúzsba kötve táncol, hiszen a szabályozók egy része az nem ad valódi politikai és gazdasági autonomiát ahhoz, hogy megvalósítsa a dolgait. Tehát én a, ez az egyik része. De még ezen belül is, hogyha a struktúrán belül is nézzük, azért volt egy csomó olyan, nem törődömség, lazosság, hiba, amelyet el lehetett volna kerülni. Tehát az a leszéfe, leszé-passzé elven működő városvezetés, amelynek tulajdonképpen minden menjen úgy, ahogy van alapon, ez szerintem megváltoztatható még a jelenlegi körülmények között is. És ennek itt tuk a levét, mert valóban vagy az történt, hogy parciális érdekek mentén, klientúrák szétszették a várost, a vagyonát, a különféle működő elemeit, létrehoztak benne olyan szabályozókat, amelyek megnehezítették és megkeserítették a városi polgárnak az életét is, hogy ugye, a régi példám, hogy néha kerületek ugyanarra az utcára az egyik oldalon, meg a másik oldalon kitették a behajtani tilos táblát, és így aztán járhatatlanná vált De ez jelképezi azt, hogy hogyan Alakult ki egyébként egy élhetetlen, egy gazdaságilag versenyképtelen, és egy egyébként számunkra eladhatatlan, és elkibírhatatlan város miközben adottságaiból adódóan ez egy európai metropolisz, amely versenyezhet az európai metropoliszokkal, ez egy élhető város az itteni polgárok számára, is, hogyha birtokba hagyjuk venni a számukra, és hogyha látják azt a kialakult rendet is és rendszert is, hogy hol lehet ebben a rendszerben megtalálni a helyüket. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk <gül> ebben a rendszerben is újra helyre kell állítani azt a képzetet, hogy ebben a városban Érdemes élni, ez a város szerethető, élhető, ez a város egyébként versenyképes, területi értelemben is versenyképes, ez a város egyébként eladható kifelé, mint egy attrakció, mint egy valóban jól mutatható város, de nagyon sok, sok probléma van, amellyel küzdeni kell, hiszen az örökségek nyomai itt vannak, tehát azokat nagyon nehéz eltüntetni, különösen ami a fizikai örökségeket jelenti. Még egy utolsó kérdés az elmúlt időszakban vonatkozóan, hogy említetted, hogy sok tehát reform reformkezdeményezés volt ebbe az időszakban, az elmúlt időszakban. Ezek, ezek szerint akkor rendben nem valósultak meg? Hogy, hogy miért nem sikerült hozzányúlni ez a már belülről is látható nem, nem jó struktúrához? Hát több oka van annak, hogy miért nem harangoznak, egyrészt mert nincs harang. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy nem volt emögött a, e, e a törekvés mögött, nem volt tényleges politikai azonosság a résztvevő politikai szereplők részéről, illetve megkövetelt volna nagyon sok esetben két-harmados többséget. Az akkor meg volt négy évig? Igen, de az ugye egy koalíción belül meglévő kétharmad volt, és ez a koalíción belüli kétharmad azért nem írható le egy homogén egységként. Tehát ott azért nem ugyanazt képviselte az egyik és a másik koalíciós partner ebben az időszakban. Az a kétharmad más, mint a mostani kétharmad, ami egyébként a, a parlamentben létrejöttem mögött a dolognagot. De a reformok másik... Eleme nem is a szakmai végig gondolatlanság volt, hanem inkább az a politikai bátortalanság, hogy mindenki, mint mondtam, az üléspontjából határoztam meg az álláspontját. Tehát én nem Gábortól annak idén nem akarok most visszamutogatni, csak a példaként mondtam el, hogy arról, hogy a, hogy kezeljük Budapestet a térségével és agglomerációjával, hogyan viszonyuljunk a térségi tanács gondolatköréhez, hogy egybe maradjon-e például tervezési szempontból, Pest megye és Budapest, vagy különvájon. Erre háromféle álláspontja volt attól függően, hogy éppen milyen kormányzat égiszi alatt működött. Amikor az Orbán kormány égésze alatt működött, akkor azt mondta, hogy külön kell legyen. Amikor a Megyesi és a gyújtságkormány égi szaladottak, azt mondta, hogy egybe kell, hogy legyen. Amikor egy új kormányzat jött, most az megint a új kormány idején, akkor megint azt mondta, hogy külön kell legyen. Tehát itt nem a szakmai hmm. érvek voltak a meghatározók, hanem egy politikai opozíció volt. volt uh -huh. Aminek sajnos azért vagyunk be, a mai napig is folyamatosan tanulni vagyunk is, ez, ez nem leplezett, tehát nem kell hozzá... Különlegesen nagy politológusnak vagy tudósnak lennünk, hogy lássunk azt, hogy, hogy a politikában folyamatosan bemutatnak egymásnak, és szándékosan ö, ö, tehát hatalmi alapon mondanak nemet, és nem szakmai alapon. Jó, hát ezt én értem. Mert és ugye. ez most oldal színezet nélkül mondhatjuk, ezt, tehát hát ennek nincs. Ezt én elfogadom, mert ugye szoktunk erről beszélgetni politológus barátaimmal, akik jobban értenek ehhez, és szóval szokták mondani ezzel a foci hasonlattal, hogy baromi unalmas lenne nézni egy meccset, ahol mindenki egy kapura játszik. Tehát mondjuk, hogyha nincsenek ezek a politikai játékok, akkor nyilvánvaló unalmas a politika, mi számunkra hát választok kérdés ez egy nagyon-nagyon Fontos kérdés, a számon hirtelen előjött, hogy vajon szabad-e a politikát foci hasonlítani, ahol az egyik kapumban több volt kell lenni minden áron, mint a másikba. Hisz, hisz valójában, ha azt nézik, hogy ez az én érdekemben van, akkor köszönöm, de az én kapumba, vagy valami. Csinálnak az én érdekemben és abba versenyezzenek, hogy, hogy mik, melyik tud nagyobbat. Jó, hát ez a leegyszerűsítés nyilván inkább csak annak szólt, hogy a kenyér mellett cirkusz is kell a népnek, tehát így, jól kell szórakoztatni, és a politika való ezt is mutatja, amit Pabzsult annak idején mondott, hogy a választópolgár kényelmesen hátadőlve a székbe, egy bívszek és egy sör mellett nézze, hogy a képviselői hogyan vívják a csatát a az ő nevében és érdekeiben a tűzlőtéren. Tehát nyilván ez is beletartozik ebbe a dologba, de abban igazad van, hogy vannak minimum feltételek, amelyekbe azt lehetne mondani, hogy ebbe egyetértünk. Tehát abban mondjuk egyet lehetne érteni a város ügyében. Hogy ezt a város nem engedjük ebek 30 adjára szétszedni. Abba egyet lehetne érteni, hogy ebbe a városban rend kell abban az értelemben is, hogy a szabályozottság rendje abban az értelemben is, hogy tudjuk, hogy mit fogjuk csinálni jövőre, abban az értelemben is, hogy az üzemeltetés, fejlesztés, tervezés egy egységes szemléletben történjen, mert különben meghalunk, mert különben nem adhatjuk el a dolgokat. Ezekben lehetne simán Ez Ezek Ezek adhatjuk, hogy ezek a problémák, ezek teljesen ilyen objektív ezek problémák. problémák, tehát ezek Aztán tetszerűen. Aztán utána azon lehetne vitatkozni, akkor most a, ebbe cizelláltam, ki, mit gondol még azon belül, de ha ezekben a minimum feltételekben egyetértünk, akkor bármelyik kapuban megy is a labda körülhetünk. Hát ez a léba, abban nem lett vita, hogy a város fönn kell tartani, tehát, hogy karbán kell tartani, és, és rendbe kell tartani, az, abban nincs szocialista, meg, meg konzervatív városfenntartás, ez, ez értelmezhetetlen. Ahol viták lehetnek, az a fejlesztés valóban, ahol a arra források történik, és igazándiból az a gond, hogy a politika nem elégszik meg ezzel a területtel, hanem mindenre rátelepelt az utóbbi évtizedekbe, és ez nyomta rá bélyegét a várospolitikára. Hát igen, meg a piac nem volt meg mindent. Tehát, hogyha én mindent a piac akarok megoldatni, és ezt kicsit azért hadd vitatkozom veled, hogy ez azért a városüzemeltetésben is megjelenik. Ha csak és kizárólag a piaci szempontok alapján kívánom a városüzemeltetést megoldani, annak minden szegmensét, olyan területeken is, ahol értékvédelemről van szó, mm -hmm. akár az ölt felületek védelméről, az épített örökségvédelméről van szó, ezekben az ügyekben vesztes leszek. Tehát vannak olyan dolgok, még a városüzemeltetésben is, amelyek azt gondolom, hogy a nem pusztára piaci szemléletet követelik meg a várostól. Hát igen, megint csak a Báci Istvánhoz nérek vissza, aki, amikor vita volt, hogy most konceszióba adjanak-e valamit, vagy éppenséggel vonjanak vissza, tehát a lejárt ö, szerződés után már ne hosszabítsanom, tovább további koncesziókot, és akkor a gáz óriási űzett volt annak idején, és akkor a gáz körül új voltak pro és kontra a főváros és az ellenzékek között, és akkor azt mondta, hogy a, a, a társaság, vagy bárki más csak a, abból adhat a fővárosnak, amit Euh, amit euh, ő maga be, beszed, legfeljebb osztozkodhatik, míg hogyha a fővárosi az egész, akkor nem kell Akkor nem kell osztozkodni. Ez egyszerű, egyszerű matematika, tehát ö, ilyen értelemben a, a város fenntartása ö, hát igen, boloban lehet csinálni konceszionális alapon, de a bak is látja, hogy ez város nem kedvező. Igen, hát nem véletlen, hogy egyébként az új vezetés két ö, Markás döntést hozott a városüzemeltetés tekintetében is. Részben az a ilyen városüzemeltetéssel foglalkozó cégek fölé létrehozott egy olyan koordináló szervezetet, amelyik képes összhangba hozni ezeket a városi értékvédelmi szempontokat, a piaci szempontokkal, és amellett egységesíti is a rendszert, és amit lehet, olcsóbban is hatékonyabban old meg, mert az egyébként kamuduma, hogy a piac az feltétlenül olcsó, mint és, és hatékonyabb, mint hogyha a város üzemeltet, vagy a közszektor üzemeltet, mi annak idején, 90-ben még előtt privatizáltuk a cégeinket, meghívtuk ennek a nagy szakértőjét, George Savast, akinek a privatizációról szóló könyve Magyarországon is megjelent, és ő figyelmeztetett arra, hogy nem a privatizáció magában oldja meg ezeket a gondokat, hanem a helyzet megszüntetése. Tehát, hogyha ö, nincs kiszolgáltatva a városi polgár, Ezeknek, és a városüzemeltetésben érdekelt vezetés az üzemnek, mert hogy csak és kizállag ő van helyzetben, akkor tud igazán szolgáltatásorientált, piacorientált ö, ö, szolgáltatásokat, minőségi szolgáltatásokat nyújtani, és nem véletlen, hogy a BKK létrehozásával, a Botafesti Közlekedési Központ létrehozásával elindultunk ebbe az irányba is, hogy megpróbáljuk behozni ezt a szemléletet a közlekedési rendszerbe is, mint hogy a városüzemeltetési rendszerbe Ez... Konkrétan mit jelent csak, hogy egy, egy, egy, egy példán, ha megvilágítanánk, hogy mondjuk tegyük fel azt, hogy mondjuk van egy szemétszállítás, vagy köztisztasági feladat, amiben, amiben nehéz versenyhelyzetet létrehozni, tehát ha ott, egy, egy, ott privatizáljuk ezt a dolgot, akkor ő ugyanúgy egyedül marad. Ezzel szembeállítom mondjuk azt, amit, ami ugye ennek a privatizás fényében egy kicsit visszatetszőnek tűnik, hogy mondjuk a BKV ö, egyes járatokat magánvállalatoknak ad ki ö, úgymond bérbe egy bizonyos kilométer díjér. De ott végül is azt lehet mondani, hogy nagyon sok szereplőnek lehet lehetőségem, ezt van valakinek három vagy öt autóbusza, az ezer buszra viszonyítva nem lesz domináns a helyzete, tehát sok szereplő tud versenyezni. Ez ugyan még soha nem hallottam így kimondva, de vajon ennek ez most ez a képlet jó, amit én gondolom? Ez abszolút jó, de kimondva is <gül> ki van. A hogy... nyilvánosság előtt nem nincs kimondva. Tehát, annyit, tehát, akkor hát jön fel, hogy bár nem mindenkinek kedvenc olvasmánya nyilván a fővárosi közgyűlésnek a hát, de, de, <gül> ne, Ami a mi kritikánk, és a kritikát kell gyakorolnunk, hogy jobban és többet kell valósz, valószínűleg népszerűsíteni ezeket a annak ellenére, hogy a közgyűlések nyilvánosak és a dokumentumai is, de pont ez a modell szerepel a budapesti közlekedési szolgáltatásokat illetően, ami egyébként Londonban működőképes. Uh -huh. Hogy a busz szolgáltatások tekintetében pont erre szeretnénk átállni, részben a finanszírozásokai, részben pedig a versenyhelyzet miatt, aminél ez abszolút benne van abban a novemberben elfogadott közlekedési koncepcióban, amit a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyott, és hagyd tegyem hozzá, hogy ez természetesen azzal a a élhető városprogrammal is összekapcsolható, hogy a BKV-ban szeretnénk a Dunáti-Somja Gábornak másik kedvence még jobban bevonni a vízi közlekedésbe, és például ott is megindulhat egy ugyanilyen alternatív gondolkodás. És hogy még a Londonban a közlekedés így működik, tehát ott a, a, a különböző buszközlekedés. buszközlekedés közlekedés. De mondjuk ott ugye terve van véve, hogy visszahozzák a, a emeletes buszokat, amire a, a londoni önkormányzat terveztetett is egy új Igen. autóbuszt. Ez, ezt meg kell vennie akkor majd a magán cégnek, hogy ha működtetni? Nem, nem vagy pedig az, az van, hogy van, pedig a, a, van a városnak egy, A város ki fogja a, de nem a... a parzereit. városnak, is van a saját erejéből szolgálata, amit tud a saját gépjármű parkjával ellátni, és mellett a fennmaradó részeket pedig lehet ugyanígy magánvállalatokkal. Mm. És ugyanez egyébként a még egy... Létrelem, de nem nő a fejére egy idő után ez? Nem, mert a versenyező magában azt fogja eredményezni hogy a legjobb szolgáltatás nyújtó, kerül jó helyzetbe, és a, az, az, aki egyébként ebben a, az időszakban valahol a hatékonyság eredményesség szempontjait is érvényesíteni tudja. És ez a használó szempontjából olyan értem használó, használó szempontjából közömbös. Tehát ha szempontjából... a buszra, mi, ő mindig a londoni... Ugyanazt a szintű szolgáltatást kell, hogy kapja. És ugyanarra a színű buszra fog felszállni akárkinek a tulajdonában persz, van. persze, persze. Hm. Én velem előfordult, hogy a Buda tehát a, a Szépülhásnétől jöttem be a Moszkva tére, <gül> akkor még Moszkvatérre, ugye. Most és ment? Igen. Ismét szélkán ment. Igen. Öm, erős beszélhetnénk, de most is és jött egy sága busz, fogtam magam is felszállni. Jól tette. Régen eszembesült ott volna. Jól tettél, hiszen régóta van Budapesti Közlekedési Szövetségre vonatkozó javaslatunk, ami egyelőre még csak a tarifa ment el. Magyarul te a BKV-bérletet, de mint hogy én is. Egyébként a volán és a Máv járatait használom. Én mondjuk Zuglóból a nyugati pályaudvarig a gyerekem lakásáig inkább vonattal megyek, be, mert 10 perc alatt bent vagyok, és 5 percenként járom el. És a, lehet bérletemmel tudom ezt használni. És hosszú távon egyébként ez a tervünk, hogy a MÁV Volán és a BKV valami közös szolgálati, tehát közös szövetségbe lépjen, amelyik nem csak a tarifa közösségig megy el, hanem valóban az üzemeltetésben is megoldja azokat a tetemes gondokat, amelyekre most kormányzati intézkedéssel kellett közvetlenül sort keríteni. Körülbelül a felézértünk a műsornak, és megértük, hogy a jövőről Beszél, és most már is kezdtük ezt. Egy kis uh, a zenével pihenjünk, és utána folytatjuk Szegvári Péterrel a beszélgetésünket. <Szorítan> a nagyvárosi dilemmákat. Kolontja Gábor. Bányai Géz és dr. Szegvári Péter, a főpolgármester, főtanácsadója a mai vendégünk, és a beszélgetés első részében visszanyúltunk a történelemhöz a húsz évvel ezelőtt, és még egy kicsit a régebbi dolgokhoz is, és most már szépen haladtunk abba az irányba, ami tulajdonképpen valószínűleg a legjobban izgatja Szegvári Pétert is, és minket is, hogy mi lesz a következő években. E, már különböző espektusból hallottunk egyes részeket e, arról, hogy milyen változások történtek. Ugye hát nincs még egy éve, hogy a e, önkamatja választások lezáródtak a fővárosban is, de most összefoglalva a legfontosabb struktúrális változásokat, vagy egybelássuk őket, hogy e, ami fontosan tartozik közölni, mik ezek. Hát részben a politikai döntéshozatalban az átláthatóság, a városházán a hivatalnoki kar funkcionális csökkentése és összevonása, a költségmegtakarítás, a városüzemeltetésben összevonni és integrálni a városüzemeltetésben résztvevő szervezeteket, új közlekedési struktúra kialakítása. Hozzáfogtunk a város tervezés, városfejlesztés új koncepciójának a kialakításához. A nulla stratégiában megpróbáltunk magunkat pozícionálni, és e, szerepet kitalálni magunknak. És hát e, javaslatokat fogalmaztunk meg a zöld felületek védelmére, az intézmények működtetésére, és a többek közt a kormányzattal tárgyaltunk, mondjuk a, az itt maradt e, egészségügyi ellátási intézmények átalakításáról, átvételéről, a BKV rendbetételéről, és hát elkezdtük azt a bizonyos istálót kitakarítani és rendbetenni azokat az ügyeket, amelyek itt maradtak a számunkra, oly módon, hogy ebből a főváros nyertesen jöjjön ki, hiszen számos olyan szerződéssel, megállapodással, idéző törökséggel örökséggel találkoztunk, Amelyek nyomasztották a várost, és egyoldalúan hátrányos helyzetűek voltak. Tehát így például a az Astrom szerződés felülvizsgálatához, ahol kikerültek a várost nyomasztó egyoldalú kötelezettségvállalások, és véletlenül ez nem akadályozza azt, hogy időre, bár nem miattunk, de két éves csúszás után most már időre megkaphassák a városi polgárok azt a szolgáltatást, amit ezen a téren kaphatunk, vagy itt van az a CET projekt, amelyet ugye látunk itt a közraktárak tekintetében. Ennek a rendbetétele is megtörtént, és új szerződéses feltételeket sikerült talán kialakítanunk. Tehát mindezekben úgy gondolom, hogy elindultunk a, a városi stratégia mentén, annak a kiépítésével, a rendteremtés útján, és a rendbetétel útján is, de hozzáteszem, hogy ezek nem egy ciklusban és nem tíz hónap alatt megvalósítható ügyek. Tehát ennek igazán az eredményét, vagy a, a tényleges hatását, azt talán egy következő három-négy év múlva láthatjuk, bár vannak már talán a felszínen megjelenő elemek, hogy nem lehet mondjuk a, a buszmegállókban dohányozni, mint hogy nem lehet találni hajléktalanokat azokon a helyeken, ahol nem odavalók, és itt tovább, és ez nem ha aként ment, hogy a szigorral csaptunk le, hanem alternatívát is nyújtottunk ennek a jegyében az ő számukra. A személyiség mennyit számít? Abban, hogy mondjuk azt az szerződés, vagy más dolgokat. Én például úgy látom, hogy a Tarlós István egy ilyen jól alkudozó ember, tehát aki egy, egy szerződésben, azt már több Többször megmutatta, és a sziget esetén is megcsillantotta azt, e, azt az ügyes kereskedői vénát, hogy hát hogyan kell úgy alkudozni, hogy a végén valami azért legyen, ami elsőre lehet nagyon ijesztő is, hogy hogyan indul neki, de hát a piacon is elsőre ijesztő állatokat mondanak. De kell-e, vagy, vagy, vagy van a -e jelentősége annak, hogy egy ilyen személy van a a főváros élen, az ő személyiség e e tekintetben számít, vagy ezt tulajdonképpen megtehették volna az előtt is. Vagy pedig mondjuk egy egészen más habitus ember, mint Demszki Gábor, mondjuk erre a fajta átalkodozással nem volt képes, vagy alkalmas. Ez részben filozófia, részben pedig nyilván mm -hmm. személyes habitus is, tehát annak nem mond ellent, hogy hasonló habitusú ember a ha korábban jut eljut főpolgármesteri székhez, akkor lehet, hogy hamarabb ér el eredményeket. Minden esetre az biztos, hogy a politikai személyiségek esetében nagyon sokat számít az is, hogy milyen a mentalitás, a hozzáállása az illetőnek a dolgokhoz. De hát hajozni csak azt tud, aki tudja a célt. És azt gondolom, hogy Taros is van, tudja a célt, hogy hova akar eljutni. Tehát akkor, amikor ő tárgyal, akkor nem öncél a tárgyal, hanem annak érdekében, hogy a város mindenképpen jól járjon. Tehát nem hajlandó mondjuk olyan dolgokba engedményeket tenni, amelyekből csak és kizárólag a város jöhet ki rosszul, és olyan kockázatokat vállal, amelyeket nem lehet, se politikai, se jogi, se gazdasági értelemben, és ezt világosra is teszi. Tehát abban, Szerintem könyörtelen és kérlelhetetlen. Tehát mondjuk a szigetre visszatérve, nem a szigettel volt itt a probléma, hanem azzal volt a probléma, hogy korábban egy farizeus politikai érvényesült a városházán ezzel kapcsolatban. A városnak van egy rendelete a közterületek használatáról. Ebben a rendeletben megvan, hogy a közterületek használatáért mennyit kell fizetni, ha valaki ezt igénybe veszi, akár kulturális, sport vagy egyéb célokra is. Kijött, hogy ebből adódóan majdnem 800 millió forintot kellett volna a szigetnek fizetni a rendelet alapján, hogyha ezt a rendeletet komolyan veszik. Eddig az volt egy gyakorlat, hogy mindenki tudta ezt, leírta a belső szervezet, szervezett 800 millió a rendelet szerint a is leírták? Égen is leírták. Évente? Évente leírták, de a, volt egy bizottság, amelyik ilyenkor azt mondta, hogy a sziget Pernányos. fontosságára tekintettel nulla forintot fizessen. És erre mondta azt talán, hogy ez egy farizeus dolog, akkor vigyük be a dolgot, és tegyük rendbe a dolgokat. És ne csak a szigetre, hanem mindenkire. És mondjuk azt, hogy oké, okay, vannak olyan rendezvények, amelyekért nem kell fizetni. Tehát például mondjuk augusztus 20-ai rendezvényért ne kelljen fizetni, eddig is adtunk felmentést. Kulturális és sportrendezvényért ne annyit kelljen fizetni, mint egy gazdasági típusú reklámmal is támogatott rendezvényért, vagy amiből vannak mert hiszen a Szigeten vannak olyan területek is, amelyek bevételt. területek. Sőt, hát a Szigetnek a, a nagyobb bevétel nem a Miért van, oda a... Miért adja oda a főváros mind. ingyen, hogy utána valaki abból egyébként hasznot szedjen, ugyanúgy azon az alapot. Tehát erre azt mondtuk, hogy akkor tegyük világosá, a rendeletbe szabályoztuk pontosan, mennyit kell a kulturális és sportrendezvényekért fizetni, mennyit a gazdasági típusú rendezvényekért fizetni, erre kijött az az összeg, amit a, a megállapodásban szerepeltettünk. Plusz azt mondtuk, hogyha a fővárosnak van, hogyha a Szigetnek van haszna abból, hogy a fővárosban van, akkor a Sziget Eredményessége esetén, a rendezvény eredményessége esetén rájól, járuljon hozzá a főváros fejlesztéseihez is ebből a befizetésből, plusz volt egy külön együttműködésünk, ami újszerű volt, és ezt tudom saját tapasztalatomból, mert jöttek gyerekeimmel külföldi vendégek is nagyon jól fogadták, hogy a fővárosi intézmények szolgáltatásait, a szigethez kapcsolódóan igénybe lehetett venni. Ez egy tiszta beszéd. Akkor nem játsszuk el? De hogy adok-kapok igen van. Igen, és itt tisztán átlátható, elszámoltatható módon volt, hogy kinővel nyílik a fizetés. Nem a sziget kap mentességet egyedileg, vagy nem mentességet, hanem a jogszabály alapján mindenki tudja, hogy mennyivel kalkulálhat, és ezt akkor is ki kell fizetnie, hogyha egyébként kulturális típusú rendezvényt rendez, aminek a közvetett hasznait tudjuk, de most már a közvetlen hasznait is. Egyébként Ezután már nem is volt vita a szigetrendezőivel és szervezőivel ezen. Uh -huh. Érdemes egyes témákra konkrétan is rátérni. Talán a legnagyobb projekttel kezdeném, ami a fővárosnak menem volna, a legnagyobb beruházása az bizonyos metróépítés, ha hanem tévedek, ő az, ilyen százmilliárdos nagyságrendekkel, ami hát mondjuk a nagy beruházásokkal sok gond szokott lenni, de ez még annál is gond van, hogy mire sikerült jutni az új vezetésnek ezzel kapcsolatban? Hát egyrészt itt is azt láttuk, hogy több gazda van, és itt a közös ló és a bizonyos túró az ugye nagyon is meglátszott ezen a területen, mert nem volt igazi gazdája a városházán ennek a, a, a történet. Volt egy Igen, projekt, projekt, igazgatóság, igazgatóság, igen ez a projektigazgatóság, ez a politikai vezérkarhoz volt bekötve, és nem pedig a szakmai vezérkarhoz. Tehát ilyen értelemben a főpolgármesteri hivatal a szakmai szervezeteinek a kezéből kivették ennek az ügynek a hmm. intézését, és áttették a politikai menedzsment kezébe az egyik főpolgármester helyettes irodához ami még önmagában nem lett volna baj, hanem lát, nem játszottak volna ebben olyan trükkök szerepet, amelyek elsősorban abban merültek ki, hogy próbáltak például a, a metró ügyében is trükközni az árakkal, próbáltak a szerződésekkel trükközni, próbáltak a menedzsment oldalán kifelé szerződni olyan ügyekre is, amelyekben nem kellett volna, illetve indokolatlan lett volna. Innentől kezdve tehát amit tettünk az elsősorban az volt, hogy a nagyfejlesztésekre egybevontuk bevontuk ezt és létrehoztunk egy projektfejlesztő irodát, de most már a hivatal égisze alatt. Ebbe integráltuk a management feladatokat, és ennek volt a, az a látható mozadéka is, nem az álláshalmozás, hogy egy új fejlesztésekért felelős főpolgármester helyettes vette kézbe ezeket az ügyeket, aki politikailag tudja kontrollálni ezeket, de nyilván azért a hivatalom belül kellett megteremteni ennek a feltételeit. Uh -huh. És ö, a maga a projekt szempontjából ez lendített valamit ö, a, az ügyön? Igen, <kül> <Eljelentősen kül> lendített, hiszen az előkészítésben is ö, ki tudtunk venni olyan elemeket, amelyek drágábbá tették a történetet, illetve ö, meg tudtuk oldani azt, hogy a projektmenedzsmenti feladatokban is fel tudtuk gyorsítani azokat a dolgokat, amelyekben késésbe voltunk. Uh -huh. És akkor mikor a számítható, mert több hatályadó volt már, hogy metró lesz? Hát mi kezdeményeztük az Európai Bizottságnál a magyar hatóságokon keresztül a határidőknek a módosítását pont amiatt, mert itt voltak korábban csúszások és lemaradások. Ha ezt az Európai Bizottság jóvágy, akkor talán egy másfél éves csúszásra de megvalósul. Egy ilyen nagy beruházásnál, ahol fölmerült nagyon hangsúlyozottan az egésznek is az értelme bár mondjuk valószínűleg túllépett egy ponton, tehát sokkal több kész van belőle, mint amennyi nincs. Fölmerülhet-e egy olyan, hogy, az, hogy, hogy félre rakják mondjuk akár 5-10 évre, pont azért, mert az anyagi terhe olyan irreális, és a működtetése nem jelent akkor a pluszt jelen helyzetben legalábbis. Hát a, mikor városvezetés elkészítette a 2011-es költségvetést, akkor nem csak 2011-re nézett előre, hanem megnézte négy éves előretekintéssel azt, hogy mire futja. Hogyha idén kötelezettséget vállalunk, azok vajon milyen kihatással lesznek jövőbeni fejlesztésekre, és azt kellett látnunk, hogy mintegy milliárd forinttal jobban elég érkezett az előző városvezetés az ilyen fejlesztésekben, mint ahogy, mint ahogy ennek a fedezete meg lett volna. Tehát ezért a kérdésed teljesen jogos, és ma úgy látjuk, hogy a fejlesztések egy részét nem tudjuk 2014-ig bezáróan elkezdeni azokban az ügyekben, amelyekre voltak ígéretek, hiszen mertek nagyot álmodni csak hozzá és a forrás nem volt meg, és azt pedig a városvezetés nem vállalja, hogy az ígérgetések keretében fedezet nélkül próbál mondjuk gazdál gazdálkodni. Tehát a hosszú távú gazdasági stratégiában valóban későbbi időre tolottak, olyan fejlesztések, például a metró a folytatása is a későbbiekben. Ami egyébként a metrónak értelmet adna. Igen, értelmet Mert adna, nincs is a nyúlfarknyi a... metró, tehát amennyi igen, most készül hát, ez. több az... több nyúlfarknyi, főleg a Mélárát életé. de hát, De öm... most ugye erre nagyon sokszor esett szó, hogy ebben a formában, a Kelenföldi pályaudvartól a, a keletiig, ez... ez kihasználatlanul hagyja azt a lehetőséget, ami a meghosszabbításában, ami, ami az értelmét... Hát az eredeti értelme valóban, is, valóban, valóban az elővárosoknak a bekötése lett volna ebben a Most ez egy elővárosi belvárosi metó, de, amit egy de villamos is pótolhatna. El kell mondjam nektek, annak idején, 96-ban mi magunk akkor az elővárosi vasúti rendszerben gondolkodtunk, és abban is, hogy a gyors villamosi hálózattal nem akkor a költségekkel föl lehet fűzni ezt a hálózatot ilyen vonalas létesítményekkel, csak hát tudjuk, hogy azért a metró az tízszer annyiba kerül, mint mondjuk egy ilyen elővárosi vasúti, gyorsvasúti vonallak a létrehozat alatt, tehát azért nyilván ez is számított, amikor a ceruzát fogták annak én Nyilván jobb biznisz ezt csinálni. Igen, ezzel számtalanszor beszéltünk már, hogy magát a problémát, tehát a közlekedési kérdéseket valóban nagyságendekkel sebb összebből meg lehetett volna oldani, ezekkel az eszközökkel, tehát a, a vasúti hálózat felhasználásával, illetve kerül helyenken való kiegészítésével, gyors villamosokkal és itt tovább maga a probléma megoldható lett volna. Én arra jut eszembe, az egyes villamos átfogva, ha menni a Lánybőmösi hídom, hogy és azok között tartozik, amelyikre nincs pénz most. Hát, városnok továbbra sincs pénze rá, a tervekbe természetesen szerepel, közlekedési stratégiában, igen, hiszen amit te is említettél, mondjuk a kelemfölddel való összekötetés az egyes villamosnak az abszolút értelmes. Mindenki számára szakmailag elfogadható megoldás lenne, sőt igazán az adna értelmet a egyes villamosnak is, meg a kelenföldi összekötetésnek a metróvonal tekintetében, tehát pénzhiány most egyelőre is. Tehát hogyha a presztisberuházások helyett jobban sáfárkodtunk volna pénzzel, és inkább olyan fejlesztésekre fordítottuk volna, akkor ma erre is futottak volna, ahol, és, az és nem ilyen havába holt félig elkészült torzók maradtak volna, csak a lekezettek. Hát, ilyen... Uh... Nem tudom, hogy grafikonon valamint kéne ábrázolni, hogy melyik a legnagyobb probléma, ami a leginkább leköti a fővárosi önkormányzatot, akkor az melyik lenne? Közlekedés. Egyértelmű. Egyértelmű, és hát ha a kormányzat nem nyúlt volna most be a központi büdzsébe, és a központi költségvetés pénztárcájába, akkor bizony központi, a köz, közlekedés az gajra ment volna a fővárosban. Tehát ez mindenképpen a központi kormányzat segítsége nélkül megoldatlan problémája lenne a városnak. A másik ugyanígy az egészségügyi intézményeknek a működtetése, amelyben szintén közösen gondolkodunk azon, függetlenül, vagy akár összefüggésben azzal az általános megoldással is, hogy az önkormányzatok véletlenül nehezen tudnak megbirkózni a járóbeteg ellátással és a szakorvosi ellátással. Tehát, hogy ebben az esetben az állami feladatként kerüljön értelmezésre a fővárosban, és az intézmények működtetését is az állam vegye át, vagy próbáljon segíteni a fővárosnak, ahogy a BKV esetében is tette, mert egyébként jelentős veszteséget termel ez a hálózat. Egy ilyen, mondjuk egy kórház esetében mennyire, mennyire hogy mondjam, van értelme azon gondolkodni, hogy ez legyen egy állami, egy, egybefüggő állami rendszernek a része, vagy pedig legyen egy önkormányzati rendszernek a része, amit egyébként szintén valamiképpen összefüggővé kéne tenni hanem is a jognak ugyanazokkal az eszközeivel, hisz, hisz a betegek számára a szolgáltatásnak egységesnek kéne lennie. Így van. És ez, a, és ez így is, úgy is központi pénzeknek a ide-oda rendelését jelenti. Így van. Hát valahol a, a szó végül, és a kulcs valóban az van és azon, hogy a beteg ugyanazon a valalom, tudjon végig menni, ugyanazokkal a szolgáltatásokkal találja magát szembe, és valahol a hatékonyság szempontja is érvényesüljön. Mi erre kidolgoztunk egyébként a fővárosban egy egységes koncepciót, ami a főváros esetében biztosította volna ezt, megtakarításokkal és valóban a magasabb szintű szolgáltatásokkal, de most tárgyalásokat az egészségügyi kormányzattal arról folytatunk, hogy próbáljuk meg ezt egy másik vonalon elképzelni, hogy az állam biztosítja ugyanezt, a magasabb szolgáltatások és a magasabb színvonal biztosítása érdekében, pont azért, amit mondtál, hogy a finanszírozás 90 ban így is az államtól érkezik. És hogyha egységes kézben van ez, akkor szakmúilag is kezelés szempontjából is, fenntartó jogok szempontjából is talán meg tudja oldani ezt a problémát. Mégis mi az oka annak, hogy az önkormányzatok, hát mondjuk úgy nosztalgiával gondolnak erre, vagy pedig ragaszkodnának ahhoz, hogy mondjuk a saját kórházuk legyen, vagy a saját iskolájuk. Tehát mi, mi, a, mi ennek a, a lényeges indokan? Az, hogy nyilvánvaló részben a, az intézmények fenntartói joga az együtt jár olyan kvázi hatalmi döntésekkel is, ahol a erőforrások feletti rendelkezést, amit a hatalomnak szoktunk nevezni, ezt ebben az értelemben is lehet értelmezni. Ez azt jelenti, hogy az oda, erre a célra oda utat pénzekkel, az pénzekkel, önkormányzat már, személyzettel, erőforrásokkal, és gazdasági erőforrásokkal is. Tehát ez nyilvánvaló így van. Én magam egyébként korábban, most ez nem fővárosi példa, de kis településen beszéltem polgármesterrel, aki azt mondta, hogy ő szívesen átadna az államnak az iskolát, de ha ezt ő a helyben előadja, akkor megölik, és nem választják meg polgármesternek. Nyilván van egy ilyen identitás mm -hmm. elem is, kötődés nekem is. is volt itt a műsorunkban egyszer egy, egy polgármester egy kisebb községbe, <köhem> ahol a nagy eredmény az volt, hogy meg van tudta iskolá. védeni az iskolát, a összevonással igen. szemben is. Tehát igen. ez valóban egy... egy Tehát van egy ilyen eleme igen. is ennek a történetnek, de van egy másik eleme is, hogy, hogy a, most maradva a kórházak esetében. korházak kórházak, a főváros és a megyei önkormányzatok fenntartásában működtek. Még a főváros esetében csak-csak lehetett az biztosítani, bár nehezen, hogy köszönöm szépen, hogy Pótlagos forrásokat saját erőbe az önkormányzat kiegészített az állami normatívákhoz. De a megyei önkormányzatok esetében még erről erős sincs szó, hiszen a megyének még adóztatási joga sincs. Tehát saját pótlagos forrásokkal is nem tudta egészíteni. Ő valóban csak úgy működött egy megye, hogy az állami pénzeket osztotta tovább, és ehhez semmit nem tudott hozzátenni. Egy általános iskola esetében, vagy egy gimnázium esetében már más a helyzet, mert ott valóban normatíva, hogy országosan nézzük, 60-80%-ban fedezte az iskola működtetésének a szükségleteit. Tehát ezt valahol helyi erőforrásokkal tudták pótolni. Ezt a helyi erőforrás ezekben a mondjuk a helyi adókból, helyi adó, ból, vagy az esjának az a része, amit oda utálnak, igen. Így, tehát ezt tudták így pótolni, de még így is azért a kistelepülésekre ez óriási gondot okozott. Tehát óhatatlanul az Különösen egész Különösen, nagyon ott, a nagyon rossz helyzetben hát van ezt, mondjuk hát, el... hát, saját bevétel, egy, vagy nincs CIA bevétel. Hogy borsori, vagy egy, egy nyírségi kis falunak ez nyilván borzasztó nehéz. Ez nyilván, ez nyilván. Tehát itt ilyen értelemben azt kell mondjam, hogy, hogy van annak értelme, hogy önkormányzat tartja fenn, az iskolát, a kórházat, az alapfokú egészségügyi ellátást, csak akkor ehhez másfajta finanszírozási modell kell. Vagy azt kell mondjuk, hogy oké, ezt az állam veszi át, és abból ebben az esetben akkor valahol azt a helyi kötődést, amit a közösség ehhez hozzátesz, és azt a azonosítási elemet, amivel az előbb beszéltünk, hogy az egyém az iskola, az én közösségem tartja fenn és engem szolgál, akkor ezt valahol azért mégiscsak érvényesíteni kell. Sokszor hangzott az is, hogy a főváros és a kerületek főváros és a agglomeráció meg a főváros és a kormány viszonya milyen, és általában hát kritik a hangzott el kritikus megjegyzések. Ugye a főváros kormányviszonyáról most volt szó, hogy megse kisegítette a kormány a főváros például közlekedés terén, tehát ebből politikolható, hogy nagyon rossz nem lehet a viszony. Mi a helyzet a kerültek meg az agglomeráció viszonylatában? Ugye mint tudjuk, mindenhol ugyanaz a színű politika erő van, tehát ez végül javítja a helyzetet, de hát önmagában nem módja meg, mint tudjuk, hogy mik a tapasztalatok az elmúlt időszakban? Hát ö, ö, említettem 1990-ben, hogy az akkori EDS-es főpolgármester, akit a testület választott, és a 22-ből 21 EDS-es kerületi polgármester, akit szintén a kerületi testületek választottak, függetlenül az azonos mezben történő focizástól, egymással szöges ellentétben eltérő érdekeket fogalmaztak meg. azt éppen Tarlós Istvánnak mondtam, hogy ne lepődjél meg, hogyha most a, a harmadik kerületi, vagy a második kerületi, vagy az ötödik, vagy a tizenkettedik kerületi polgármester, az másképpen fogalmazza meg az érveit, mint te, mert amikor te a harmadik kerületi polgármester voltál, te is másképpen fogalmaztad meg az érdekeidet, mint amikor egyébként most félpolgármester vagy. Tehát ez nem pártpolitikai alapon működik, hanem egyszerűen az érdekviszonyok mentén. Ezért probléma egyébként a struktúra. Mert hogyha valaki azzal a felkent legitimációs bázissal jön be tárgyalni, hogy nekem ugyanolyan Támogatottságom van mit neked összességében, mert a választópolgárok rám bízták ennek a feladatnak az ellátását, akkor nyilvánvaló, hogy az kialakíthat egy olyan macskaegér harcot is, vagy egy kutya macska barátságot is, mint ami kialakult az érdekviszonyok mentén. Hiszen mindenki azt mondja, hogy ő csak a kerület érdekeit képviseli. A fővárosi polgármester azt mondja, hogy én is a fővárosi polgárok érdekeit képviselem. Most hol teszel itt igazat, vagy igazságot? Tehát ennek következtében azt gondolom, hogy önmagában az alapnak jó, de nem elégséges. Hogy azonos párt állású polgármesterek és főpolgármester és testületek vannak ahhoz, hogy a főváros harmonikusan jól működtethető fejleszthető legyen. Tehát ezért szükséges a reformálása a struktúrának. A másik az agglomerációs településekkel. Ez részben összefügg azon, amit a Gábor kérdezett, a filozófiával is. Hogy most ér a főváros térségét egy Monocentrikus agglomerációs viszonyban képzelem csak el, mint korábban, amiben azt mondom, hogy a főváros használja a külső térségét, és kiszolgáltatottan használja, amennyiben igénye van rá, és szüksége van rá. Vagy úgy fogom fel, hogy a város és térség az egy szervesen egybe tartozó, kölcsönösen egymásra épülő egység, térségi egység, amely nem csak azért szükséges, mert a városnak szüksége van ezekre a területekre, hanem valóban gondolkodom azon is, hogy az agglomerációban lévő településeknek mit jelenthet a városi fejlesztés, mennyiben szólhatnak ők bele, milyen érdekeket képviselhetnek ebbe, akár ezt a duramenti stratégia kapcsán is láthatjuk, hogy ért számára mit jelenthet, vagy Dunakeszi számára mit jelenthet mondjuk a fővárosi fejlesztéseknek a, az elképzelése, mondjuk egy egy elővárosi hajó közlekedés, vagy egy közlekedés szempontjából is, egészen odáig, hogy azt mondom, hogy oké, okay, enélkül pedig, ha én a várost nem térségében képzelem el, nem akarok együttműködni a szomszédos településekkel, és itt most nem csak a közvetlen agglomerációba tartozó településekkel, hanem a tágabb agglomerációba tartozó térségekkel is, akkor veszítek az európai metropoliszok versenyébe. Hiszen nem tudok versenyképes térséget bemutatni egységesen, és innentől kezdve ez egy, független attól, hogy most milyen a pártállásunk, ez mindannyiunk számára egy vesztes pozíciót fog okozni. Lemaradunk Pozsonyhoz, lemaradunk Bécshez, lemaradunk e, Berlihez képest is ebben a versenyben. Hat kapcsoljuk mindig a versenylet van az utolsó kérdésem, de, de ezen annyit gondolkoztam, hogy meg kell kérdezzem. E, miért kell nekünk versenyeznünk? Miért nem a saját polgáraink jó létért versenyzünk? Ez ugyanaz. Ugyanaz? Ez ugyanaz. Mert nagyon sokszor fölömön, hogy Budapest hát fogadja a külföldeket, hogy lássák milyen szép, meg nem tudom micsoda, tulajdonképpen én úgy érzem, hogy egy városban, amiben mi jól érezzük magunkat, valószínűleg a külföldi is jól fogja érezni magunkat. Ezért mondom, hogy ez ugyanaz. Tehát, hogy én azt mondom, hogy én a város jó, is úgy, várospolgárainak is úgy tudom bemutatni ezt a várost. Hogy érdemes itt maradni, érdemes itt dolgozni, érdemes itt befektetni, érdemes itt használni a szellemi erőforrásaidat akkor ez vonzza másokat is, és mondjuk a város polgáraival együtt teszem versenyképessé európai szinten. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy ez itt például az intelligencia városa, ez a tudás városa, ez a dizájnvárosa, városa, akkor ez mit jelent? Nem azt jelenti, hogy én kívülről fogok majd alkalmazni külső emberfőket ehhez, hanem az itt meglévő emberfőket akarom eladni ezen a piacon versenyképesen a várossal együtt. Tehát én azt gondolom, hogy a kettő nem egymásnak Mondok kategória, sőt, egymást feltételező kategória. Na most a, ez a, ezek a sütváltalás változások a szervezetben, hogy jelentek meg? Tehát milyen történt a szervezeti téren a fővárosban? Most a hivatali rendszer érted? Hát a hivatali rendszerben mondtam egyrészt, hogy, hogy integráltabb szervezeti egységek uh -huh. jöttek létre, csökkentettük kb. 3 milliárd forinttal a külső szerződéseket, amelyek mm. ugyan arra a feladatra voltak. 300 csökkent a hivatalnak, illetve mm. és most ehhez képest gondolkodunk nyilván egy Jobb elhelyezésben is a városházon belül, uh -huh. ami nyilván egy másfajta koncepcióba illeszkedő. Most Mostanak a Városháza projekt kérdése, Más már kerülgetjük ezt a kérdést. Én annak idején, mikor a fővárosban voltam, pedig már pedig ez nem most volt, hát mikor te is főjegyző voltál, tehát ugyanaz az időszak, egyszerre voltunk a fővárosnál. Ki volt éve maket a Városháza projektre? Elég szonyal nézett ki meg a makett is. Ez a sok ilyen iszonyú makett készült. Szerencsére megmaradt a makettek szintjén. És odáig jutottunk el azt a főszintes üzletsort, ami eléggé ez furcsa volt, hogy, hogy a város központjában egy ilyen van. Lebontották, de helyén tulajdonképpen nincs semmi. Úgyhogy most lehet mondani, kicsit karikírozva, hogy ott van egy gödör nevű műintézmény, ami egy állami beruházásnak a maradéka, és egy másik gödör, amely meg egy fővárosi beruházásnak a maradéka. Tehát két egy fővárosi meg egy állami gödör egymás mellett van a város központjában. Hát igen, most, most ezzel kapcsolatban azért hát... Igen, ez mondjuk elképezheti is az elmúlt időszakot, hogy gödölket hagytak itt a szemünkre, de nem vagyok benne biztos, hogy jobban jártunk volna, hogyha ezek közül a elképzelések közül bármelyik is megvalósul. Hozzáteszem, hogy a építészkamara fórumán azért L.T. István egyszer megjegyezte, aki fővárosi tervtalásnak is a tagja és építész kolléga, hogy ez egy elátkozott terület itt a Martinelli tér mögötti rész, illetve a Károly körút felnőtti rész, mert Martinelli terve jót nehéz oda befektetők, vagy egy normális építészeti tervet találni. Hát nyilván ez egy kihívás a főváros számára is. Itt kétféle ö, sarkalatos nézőpont találkozik. Az egyik 2008-ban a főváros egy, egy holland építéssel sztárépítésszel, aki azóta tönkrement, ugye elfogadtatott egy olyan tervet, ami aztán többször is változott, hogy valami nagyszerű torony épülettel próbálják ott beépíteni, befektetők számára is hasznos módon ezt a területet. És van egy másik megoldás is, megmondom nekem, ez sokkal szimpatikusabb, a Budapest <síve> szíve, <síve> szíve Programhoz talán közelebb is áll, mi látunk európai nagyvárosokban is, hogy a, és nem kell beszélre menni, akár Bécsbe, hogy a város szíve az valóban a város szíve abban az értelemben is, hogy, hogy zölden dobog, tehát hogy tiszta. És lehet úgy is fogadni, hiszen ott indult egy európai beruházás, egy európai, egy európai városkapu projekt, hogy itt találkozik az ember a várossal gyakorlatilag, és történetileg is ott volt az egyik városkapu. Tehát lehet ezt úgy is felépíteni, hogy itt egy valóban egy nagyon jelentő zöld felülettel átadjuk ezt a város polgárainak, és megnyitjuk ezt a teret erre a funkcióra. nyilvánvaló ehhez kapcsolódó kulturális és egyéb célokkal, és a városháza épületét pedig azokra a funkciókra hagyjuk meg, amennyire szükséges, és a többi területen pedig kivitjuk. De hát ez nyilván még további vita kérdése lehet, sokféle gondolkodás mód van ezzel kapcsolatban, nekem szimpatikusabb az a modell, amelyekben nem erősítjük a város beépítettségét, hiszen pont az volt a logikája, hogy a város szívét azt szabadon hagyjuk, egy kicsit lélegeztetni hagyjuk ezt a városközpontot, és ebbe sokkal jobban beleillik egy közpark funkció, vagy egy olyan funkció, amelyben nyitottá tesszük a városházát. És fölértékelheti a környékét? Igen, nem feltétlenül azzal értékelődik fel a környék, hogy azt mondom, hogy a legdrágább területeket adom el. És itt visszatérek egy icipicit az a gondolatkörről, amiről beszéltünk, hogy a városban nem feltétlenül, csak és kizárólag az ingatlanok, ingatlan érték, ingatlan, eladható ingatlanoknak a, az értékesítés a meghatározó. Lehet úgy is értéket növelni, hogy például az épített környezet, vagy a természetes környezet felépítésével és megőrzésével értékeltetem fel a területeket, hiszen önmagában ezzel egyébként az a, azokban a városokban is, Stokholmban vagy Bécset is éppen hogy felértékelték ezeket a területeket, nem pedig leértékelték ezzel a megoldással. Tehát nem önmagában az építészeti vagy beruházási célra történő hasznosítás. Ez is nem mellékesen a városhasználatnak aztán a funkcióját is meg kell nézni, hogy Mit generálok ezzel, mennyire viszem rá a forgalmat arra a belvárosra, amit éppen tehermentesíteni akarok ettől a forgalomtól? Na itt vagyunk a másik témánál a belváros tehermentesítése, amibe hát, rengeteg terv készült már. Még olyat is láttam, hogy visszaállítani a villamos, a Kossuthors utcának, meg az Erzsébet hétre a ültetni, és itt tovább, szóval egészen radikális elképzelések is megfogalmazottak. Ezek is már jó pár évvel ezelőtt történtek, és továbbra is hát a helyzet, csak olyan ételemben változott hogy a, a Kossuthors utcának a üzletenek egy, egy része közben diszkontá vagy bezárt, Ö, mert ugye a becsokontok elszívták a, a erőt, de egyébként tovább is kétszer-három sávba mennek, ö, és tovább sem lehet helyet találni. Szóval itt it van valami, ö, lehet, vagy mondjam van valami realitása a bevarkozásnak. Hát egyrészt. Ö... Részben kötelezettségünk is, hiszen a, a belváros tehermentesítés az átmenő forgalomtól az szerves része ennek. Tehát a, amit láttunk a kárőkörúttól, illetve amit láttunk a, a kávintértől a, a belvároson átvezető forgalom ki. Szűrés, igaz mondjuk ennek egy szerves része. Nyilván a Városkapu projekt is ehhez kapcsolódik. Uh -huh. De sokkal izgalmasabb az, amit a, most a levegő munkacsoporttal közösen ö, próbálunk és a Műszaki egyetemmel kidolgozni, ez a city logisztikai rendszernek a kialakítása, aminek az a logikája, hogy a város ma hagyományosan megállíthatja az átmenő forgalmat és terforgalmat azzal is, hogy például korlátozza vagy, vagy fizet lehetővé teszi a behajtást a terhszállítórendszernek. hát a dugódi. Hát a dugódi, igen, tulajdonképpen ez a megoldás, de mi emellé akarunk kínálni egy másik alternatívát is, amely lehetővé tenni, akár még a Duna felhasználásával is, hogy a belvárosi területeken olyan logisztikai rendszert alkalmazunk, amely a beszállítókat is arra ösztönzi és készíteti, hogy inkább ezt használják, és ne a nem hatékony és nagy emisszió kibocsátásra rendelkező közlekedési eszközöket. Magyarul látunk Rotterdamtól kezdve utrakték olyan rendszereket, ahol a városokban a szállodák, a boltok, az éttermek úgy vannak ellátva, hogy nem magas kibocsátású helyi közlekedési eszközökkel oldják meg a szállítást. és Például a vizen meglévő nagy logisztikai raktárakból vizen felszállítják erre az így kialakított konténer, járműveket és a konténer járművekből történik ezeknek az ellátása. Ez két szempontból is előnyös, kiszámították, és ezt fogjuk ilyen pilot kísérletképpen a visszaki egyetemben és a levegő munkacsoportat bebizonyítani, hogy a laboratóriumi vizsgálatok eredményeként valóban igazolja azt, hogy ezer munkaórával, Csökken az átmenő forgalom és jelentősen a kibocsátás is. Illetve hogy megoldható ez a, a dolog a városban, oly módon is, hogy még a érintettek is jól járnak, tehát a szállodák, az éttermek és a bevásárlóközpontok is, mert hatékonyabban szervezik meg az ő beszállításukat. Ez, a... konkrétan azt jelenti, hogy, hogy mit tudom én, van, mondjuk a Dunapárton visszakerülnek, Raktárak, a közraktárak milyen jók lennének most, ugye, ha azt lehetne arra használni. És akkor kis furgonokkal szállítják ö, szét az árut, és nem ilyen nagy kamionméretű teratokkal. Igen, autókkal. az említett városokban, nagyon sokféle megoldás van az említett városokban, láttunk olyat is, a kötött pályásvonalakon szállítják, van olyan, ahol egyébként kis furt, kis igen, van olyan, ahol egyébként olyan elektromos járművekkel, amelyek konténer járművek, és eleve például a... A folyamon meglévő raktárbázisról, ahova a nagy vasúti és közúti szerelvények beszállítják az árukat, már így érkeznek be a belvárosba, és úgy szortírozzák szét Ez ezeket például a... például mondjuk helyek, hol lehetne egyet elképzelni? Hát ilyet el lehet képzelni mondjuk a Vigadó téren is, meg azokban a kikötőkben, amelyeket most a BKV Európai Uniós fejlesztésekkel Mert tulajdonképpen itt a hajóról osztják szét az árut szintén. Igen, igen. Na, a másik... De ez egy kísérlet, ami például ahhoz arra szolgál, talán támpontként, hogy hogyan lehet a dugódi, lehet alternatív mm. megoldásokat is alkalmazni, nem csak a személy, hanem az mm. áruszállítása is. Ebben a műsorban volt róla éppen a Götz Sándor révén, hogy javasolta, hogy a Dunát használják fel tömegközlekedési egy célokra, ilyen gyors a malánokkal. Ez szerint akkor ez komolyan fontogatja a főváros? Hát nem... nyira, hogy a BKV elnyerte egy Európai Uniós támogatást, ahol 8 kikötőt fog kiépíteni a Dunamentén, ami alkalmas lesz valóban személyszállításra is. És ez nem csak észak-déli irányban, Budapesten egészen a a Műpától föl Budapestig, hanem ebben gondolkodunk a már említett mm. módon az elővárosi közlekedésnek mm. a felhasználására is, hiszen nagyon sokan járnak egyébként észak és déli irányból mm. Budapestre, 200 ingázóból elég sokan, tehát mm. lehetne használni ezt arra is, hogy hajójáratokat indítanánk mm. ezekhez a kikötőkhöz. Ez egyrészt valóban alternatívaként megjelenhetne a budapesti közlekedésben, a felszíni közúti közlekedés mellett, mint egy lehetőség. De a kikötő fejlesztés arra is alkalmas, hogy adott esetben magánjárműveket is itt befogadjon, tehát itt bejöhet az a gondolatkör, amit a busz buszhálózatnál, megfogalmaztunk a londoni példa kapcsán, és megjelent az a gondolatkör is, hogy ha már vannak kikötők, akkor ezeket akár gyors járművek használatára is lehet használni. Hiszen ha te ma belegondolsz, hogy mennyi idő alatt érsz el mondjuk a, a műpából a Margit-szigetre, hogyha tömegközlekedéssel mész, és mekkora kibocsátást hoz ez magával, akkor mind időben, mint pedig a kibocsátás tekintetében, ez megtérülő beruházás, és vélhez Sokkal jobban ki lehetne használni a durát közlekedési célokra, mint ahogy ezt egyébként uh -huh. tesz. Uh, Másfél egy neurojikus pont, uh, hogy most uh, kimennünk a belvárosból. Én ja, emlékszem annak idején, mikor voltak ezek a kerületi bejárások a főpolgármester számára, és amikor egy, egy hát, külső kerülete kerül akkor valamelyik polgármester kapott egy távcsövet, hogy az messzire is lásson el. Na most mi is veszük a tárcsövőnket, és a külső kerületekre is tekintünk, és már is a bevásárló központoknál vagyunk. Ezt is sokan kárhoztatták, hogy túl sok van már, és elszívja az erőt, az, a, a kereskedelmet a város központjától. Zárnak be a boltok, és ugyanak óriás anyag és energet működnek ezek, hiszen nem az árut hozzák be a városba, hanem az embereket viszik ki oda, tehát ö, ö, van valami koncepció ezekkel kapcsolatban? Mert ö, csak annyit hallani, hogy újabb és újabb kezdeményezések merülnek még most is föl. Hát ugye ezek a, az amerikai rendszerű bevásárlóközpontok vagy mollók azok tulajdonképpen azt próbálták pótolni az amerikai városokban, ami nem volt egy tradicionális városközpontot, mert ott aztán minden egyben van mondjuk a templom kivételével már néhány helyen még az is, a, a mozitól kezdve a kocsmáig, a bevásárlócentrumig, az agóráig mindent megtalálsz ezeken a helyeken, tehát ahol nem volt tradicionális városközpontot, csináltak egyet, és nyilván az üzleti szempontok éltették ezt. Én nem vagyok egyébként plázaellenes, és nem vagyok pláza stoppos feltétlenül, de ez biztos, hogy ki lehet alakítani valami normális egyensúlyt ebben. Tehát annak idején sokat beszélgettem, egy nagyon más pozícióban voltam akkor még, sokat beszélgettem egy észak-olasz régió tartomány főnökével, aki azt mondta, hogy nagyon ö, nagy veszélynek van kitéve a kiskereskedelem. Olaszországban, mert ugye a kézművességet és egyébett, ugye a kínai textilipar és bőripar az feltétlenül őszintéjükre fogja tenni. De ők azt mondták, hogy ők nem erre építenek. Ők arra építenek, hogy az észak-olasz tartományokban nem feltétlenül a gyártása meghatározó, hanem a design. Tehát, hogyha ők arra építenek, hogy ezek a boltok, amelyek ott kialakulnak, arra valók, hogy elsősorban egyedi termékeket árusítsanak, és egyedi körben jelenjen meg ez a szolgáltatás, akkor nagy valószínűséggel életbe tudnak maradni, hanem tömeg árukat kívánnak egyébként eladni. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy maradhat ez a pláza vonulat mindaddig, amíg ezt a piac működteti. De ettől mi még gondolkodhatunk abban, hogy a városba olyan értékeket hagyunk meg, amelyik értékek odavalók. Tehát bemutatni a város értékeit, szellemi értékeit, védett értékeit ezekbe az ügyekbe. Amit lehet, nyilván a város nem gazdálkodó ebből a szempontból, hogy csak a feltételeit tudja ennek megteremteni, de nem hiszem, hogy meg tudja állítani azt a folyamatot, amit a külvárosokban ez a folyamat elindított. Sokkal inkább gondolok arra, hogy a, azoknak a területeknek az átépítésével, felépítésével, újrahasznosításával kellene gondolkodnunk, amelyek leérték előttek ebben az elszlömesedő városban. Tehát itt van mondjuk egy várbazár. Tehát ezt föl lehetne újítani az eredeti funkciójára is. Tehát a bazár az ugye önmagában Én. azt jelentette, hogy megjelentek ilyen sorok. Önmagában a Rákóci út vagy a Kossuth Lajos utca felújítható lenne egy egészen másfajta funkcióval. Ma senki nem akar egyébként a, egy nagyforgalmi út mellett sétálni és korzózni, nem az a funkciója. Most itt ez a felújíthatóság, ez olyan mennyire működőképes, ugye? mert nem csak a Kossuth Lajos utca néz ki úgy, hogy kinéz, hanem hát vannak ilyen úgynevezett övezetek. Uh -huh. Ám ö, a prioritizáció következtében mindegyik épület, telek, üzlet ö, gyakorlatilag magánkézbe van. Tehát ezzel az önkormányzat vagy a főváros nem igen tud ö, gazdálkodni, hiszen nem az övé. Tehát ö, ö, mondjuk, hogy tudja átalakíteni a Kossuth-Lajos utcának az arcolatát, úgyhogy ha azokban a az üzletekben ö, ö, nem tud befolyással lenni. Hát ez az egyik része, de rosszabbat mondok, hogyha a főváros vagy ő... joggal megteheti azt, hogy befolyásolja azt, hogy hogyan és mire lehessen ezeket használni. <coughs> mondok egy másik példát, hogy még az is a rosszabb, hogyha még a köztulajdonban lévő intézmények, épületek, vagyonelemek tekintetében sincs egy kézbe, vagy egy irányba húzható módon a dolog. Tehát mi gondolkodunk azon, hogy például a Duna part fejlesztése, egységes fejlesztése érdekében vissza kéne adni a Dunát, szervesen összekötve a várossal. Ennek nyilván egy egységes fejlesztése kell hogy legyen. Itt is ugyanezzal nézünk szembe, hogy vannak állami tulajdonban lévő ingatlan elemek, vannak kerületi tulajdonban lévő ingatlanelemek, vannak önkormá, fővárosi önkormányzat tulajdonban lévő ingatlan elemek. Tehát, hogyha mondjuk egy egységes Dunaparti fejlesztésben gondolkodunk, akkor ugyanez a kérdés felmerül. Nem véletlen, hogy mi egyébként a fővárosi önkormányzati törvény, vagy átalakítása kapcsán azt is hangsúlyozzuk, hogy ahogy annak idején gondolkodtak a világkiállítás ügyében, hogy kijelölt a törvényalkotó a világkiállítás területére egy meghatározott egységes területet, erre egységes eljárási rendelt, egységes vagyongazdálkodási modellt alakított ki, ugyanígy a Dunapart esetében is lehessen a főváros kezébe adni olyan jogosítványokat, ahol ezeket a fejlesztéseket indukálni tudja, és le tud ülni a magánok, vállalkozókkal is tárgyalni és nem szedi szét ez a szétaprózódott tulajdonviszonyrendszer ezt. Tehát azt gondolom, hogy ugyanezt lehet átültetni a kosutlás utcára, azokra a fővonalakra és amikről most beszélünk, ha egyébként van egy egységes stratégiai fejlesztés. Tehát a most készülő városfejlesztési stratégiában, aminek hamarosan megjelenik a füzete, és amire várunk különféle ötleteket a városháza részéről. Vannak kijelölve ilyen területek, oda nagyon jól lehetne elképzelni ilyen típusú mentalitást, hogy el van, megvan az elképzelésünk, hogy hogy kéne átalakítani ezt a területet másfajta funkcióval. Ha ez a támogatása van, a, a, ennek az elképzelésnek a városi polgárok részéről, akkor az nagyon jó, és hogyha vannak ötletek, hogy hogyan lehetne ezt átalakítani, ez még jobb. Itt van a tér, Kossuth-Lajos utca, itt van a Várbazár története, itt vannak az északpesti területek, és az egész duraparti fejlesztés egy ilyen kérdéskörbe illeszkedik. E, itt a vége felé egy szociális témára hát szeretnék még rátérni, már utalás történt arra, hogy itt a hajléltalanság tekintetében történtek beavatkozások, tehát valaban tapasztalhatjuk, és ez egyik látható eredménye az elmúlt hónapoknak, hogy valóban a bizonyos helyekről eltűntek a hajléltalanok, de nem jelente éj ez szörnyeg alasöpörés, tehát hogy egyik helyen kisöpöröm őket, akkor a másik helyre mennek át, és maga a probléma meg gyakorlatilag megmarad. Tehát ezzel kapcsolatban mik a, a, a tervek? Hogy, hogy lehetne megoldani? Még csak egyetlen egy gondolat, hogy most három hétig voltam Szentpéterváron, és ami föltűnt, hogy ott nem találkoztam egyetlen hajítalannal se, pedig nem télen voltam, hanem nyáron. Tehát ahogy hazajöttem, már is a határutnál ott voltak Hmm. Igen, <köhö> felvethető ez így, de egyet biztosan mondhatok, hogy a főpolgármester úrnak a, a várospolitikai programjában sem csak és kizárólag arról szól a, a történet és a koncepció, hogy el kell tüntetni a látható helyekről őket, és e, fél alá kell söpörni ezt a problémát. Ennek az egyik eszköze valóban az volt, hogy a hajléktalanság az nem a város közepére való, egyébként ahogy az aluljáró nem arra való, hogy ott álljunk és ott árusítsunk, mert nem csak a, nem csak a hajléktalanok, hanem az árusítóhelyek is megszűntek ezeken a területeken, tehát itt azért legyünk igazságosabb. Az eredeti funkciójára használják ma az aluljárókat és a központi helyeket, Emellett a főváros is komolyan gondolta, központi kormányzattal együtt, hogy feltételeket is teremtem elni. Tehát például most az augusztus 31-ei közgyűlésre terjesztünk elő egy olyan javaslatot, hogy azoknak a számára, akik elkerülnek ezekről a helyekről, olyan éjjeli menedékhelyet biztosítunk és alakítunk ki, ahol valóban elhelyezhetők ők, nem csak a mostani nyári időszakban, hanem a téli időszakban is, hiszen a legnagyobb problémát, és erre az időszakra, pont október végére szeretnénk ezt kialakítani, valóban olyan helyzetbe kerüljenek, és nem lehet egységesíteni azért a hajléktalanokat, mert többféle rétege problémával rendelkeznek. Kialakítani nekik egy olyan élni menedékhelyet, ahova fel lehet nekik ajánlani, hogy a közterületekről elmenjenek. Maga az az eszköz, hogy a köztelőtt felügyelők intézkedhetnek, az csak egy lehetőség volt arra, hogy ne tudjon ellenállni valaki annak, hogy ő neki felajánljanak ilyen helyet. Emellett kórházi ellátásban is kétszer-ötven fő számára alakítunk ki helyet, és el kell mondjam, hogy a Máltai Szeretett Szolgálattal és a, az alapítványal, a Menhely Alapítványal mi dolgozunk azon, hogy a főváros megfelelő feltételeket is biztosítson a számukra. És akinek meg lehet mert az életvezetésénél a legnagyobb problémát az jelenti, nem hogy a fedél hiányzik, hanem az ehhez kapcsolódó munkalehetőség is. Ha lehet, akkor munkalehetőségen együtt próbáljuk ezt biztosítani a fővárosi intézményeknél a számukra. Készült egy olyan számbetés vagy terv, hogy ezt a hajléktalansági problémát, mondjuk elemi szinten nyilván nem valami luxus szinten, hanem a, az elemi létfeltételek szintjén mennyiből lehetne megoldani? Készült. És az milyen nagyságrendőrszak? A fővárosban lennek a kétszer, egyszer 200 főnek, egyszer pedig a kétszerető nem menn helyre gondolok, hanem, mm -hmm. hanem ami, ami egy egzisztenciának a megindulását jelenti. tehető. Maga az átalakítás, az, az kb. 700 millió forintba kerül. Igen. És a működtetés az éves szinten olyan 100, 150 millió forint. Hány emberről van szó? 400 emberről. Körül. Összesen. Igen. És ez okozza a Budapesten azt a negatív látványt, hogy hát, nem van, csak ez okozva, azért van ennek egy másik uh, oka is, hogyha Budapest megoldja ezt a dolgot, és más nagyvárosok nem, akkor, akkor ez egy vonzó megoldás lesz arra nézve, hogy Budapestre hmm. érdemes lesz eljönni, ilyen, gyen, azért ennek is gátat kell szomni, de sokkal inkább azt kell mondjam, hogy uh, van, egy, van egy budapesti hajléktalansági koncepció, amiben nagyon differenciáltan történik a hajléktalanság problémájának a megoldására vonatkozó javaslatok összefoglalása. Ennek egyik része csak az, hogy mit kezdjünk azokkal, akiknek azt mondjuk, hogy ne itt lakjál, hanem máshogy. Ez az egyik elem. Másik elem, hogy felmértük, hogy vannak ma olyan Üzemeink, ahol lehet foglalkoztatni őket betanított munkásként, alkalmi munkásként, közfoglalkoztatottként, amihez járul eleve munkásszállás is. Tehát a szállás és a foglalkoztatás nagyon fontos, de ezt nem mindenkinél tudjuk megadni. Vannak tőle... olyanok, akiknél egyébként az elemi baj az, hogy olyan betegek és olyan elesettek, hogy az, a, az ő gondoskodásukról nem, ez, nem ilyen módon lehet gondoskodni. Nyilván. Tehát az ő számukra is van megoldás, ez a fős kórházi ápolás kialakítása. Ez úgy tűnik, hogy ez egy ilyen hibahatár körüli összeg, tehát a nagy költségvetésnek a, a fizébe. Nyilván ez, én úgy gondolom, hogy ez, ez, ez nagy nagyrészt állami feladat kell ennyi, mert valószínűleg a hajléktalanok valahonnan idejöttek, hisz Budapesten találnak leginkább ö, ö, megéletési lehetőséget. Jó, hát itt, itt kell összehangolni nagyon ügyesen és erősen, és ez lágy politikai... Művészet, hogy hogy lehet összehangolni a város élhetőségét a szolidaritás elemével, hát. és azzal, hogy a város nem mond le senkiről. És nyilván nem feltétlenül csak azt az arcát mutatja, hogy én most szigorúan mindenkit eltiltok a fő helyekről, ahol csúnya látványt nyújtotok, de egyébként nem, nem, nem uh -huh. nyújtok megoldást arra nézve, hogy hogy, hogy próbálsz magadon segíteni. Uh -huh. ja, van még egy ilyen mentális jellegű probléma, amiről nem nagyon szoktunk beszélni, és én nem, néha az az érzésem, hogy ez a gátja lehet mindenfajta átalakításnak, mondjuk a BKV és a MÁV és ilyen nagy szolgáltató szervezetek, amik nagyon rossz állapotban vannak az esetükben, hogy a, az emberek, akik ott dolgoznak, nagy részben mindig vannak hősiesen helytálló emberek ott is, akik, akik ezt tudnak csinálni, de nagy részben hogy mondjam, mentálisan annyira hát negatívá váltak, nem törődöm mi? itt már úgysem semmi és semmi, stb. hogy tulajdonképpen nem képesek jó munkát végezni, Én nagyon sokszor akár mondjuk a MÁV esetében nyomon lehet látni hogy, hogy de, de a, a BKV-n talán nem annyira feltűnő hogy hogy, hogy valószínűleg emberi, hogy mondjam, hanyagság, mulasztásból már nagyon sok hiba fakad, amiket régen nem tettek volna meg ezek az emberek, mert, ők, mert, ők, mert ezek, a, ezek a közlekedés váltak egészen más mentalitással, működtek még 40 évvel ezelőtt is. A Mávról is beszéljünk, ugye, az egy egész magas kultúrát képviselt annak idején hogy vajon ezekkel az emberekkel lehetséges-e változást elérni. És itt most nem csak azokra a vezetőkre gondolok, akik a, ezeknek az intézményeknek sokszor az élére kerülnek, mert az mondjuk büntetőjogi kategória, ez pedig ez, egy, ez már egy, ez egy, egy mentális dolog, ami, ami nem tudom, hogy ki lehet-e terjeszteni olyan dolgokra is, hogy például amik elkészülnek létesítmények, néha azok például, amit ugye te mondtál a Margit Hídnál, az a a, szélesít. a szélesítésnek szélesít. a minősége, hogy visszaépítették azt a falat. Vagy mondjuk a téren ott van ez a kupolás víz Köpő, valami, aminek egész egyszerűen letört a lépcsője az idők, azt jelenti, hogy ott, ott alapvetően rossz anyagválasztás, anyagság, nem tehát néhány év alatt valami ilyen mértékig omlik össze, vagy törik szét, vagy a Király a kövezete például, hogyha ez így működik, a városban, hogy, hogy lehet ennek, és mögött emberi mulasztást látok, nem pedig igazán objektív dolgokat, hogy lehet ennek az elejét venni, hogy lehet ezt megfordítani, és meg lehet-e? Hát nem lesz-e gátja bármilyen fejlődés? A beszélgetés olyan kezdett történetre, hogy jogi és politikai feltételeket könnyebb megváltoztatni, mint a mentalitást. Tehát mondjuk egy... Egy alatvalói politikai kultúrá van létező országban és városban, demokratikus politikai kultúrát kialakítani sokkal nehezebb. Egy, egy alkalmazotti vagy egy bérmunkás gondolkodásmódból, egy polgári gondolkodásmódot kialakítani sokkal nehezebb. Ennek következtében az elmúlt 20 év mutatja ennek a hiányait egyébként, hogy nagyon sokszor visszaköszönnek az elmúlt időszak <coughs> reakciói emberi viselkedésben, politikai kultúrában is. De ebben a városban és ember az országban azért az apáti eléggé előtt uralkodott most az elmúlt időszakban. Tehát ebből fölrázni az embereket nagyon nehéz. Hát legtöbbször legyintettünk, legtöbbször csak azt mondtuk, úgyse lesz ebből semmi. Az elmúlt 20 év különféle történései is azt mondhatják velünk, hogy hát igazán nem tudunk változtatni ezeken a feltételken. Tehát egyrészt sokkal nehezebb megváltoztatni az emberi tudatvilágban meg, megjelenő elemeket, hiszen azok nagyrészt tapasztalatokon is alapulnak. Tehát nyilván, ha többször éljük át azt a tudatot, hogy lehetünk demokraták, a többször éljük át azt a tudatot, hogy van értelme szólni, és a városban történnek változások, és abban az ütemben, hogy gondoljuk, akkor talán is hisszük ezt. Másrésztről valóban az örökségeink való mód is ez benne van, és a minőség értéke. Tehát az, amiről Gáborral sokat beszéltünk, és a kiállítás még látható Budapest építőköveiről, hogy ezt az örökséget csak azért, mert kivitelezők nem törődtek azzal, hogy az eredeti formában próbálják visszaállítani, vagy csak azért, hogy benne maradjunk abba a körbe, hogy ne kelljen még kiemelt fejlesztésként az Európai Unióval tárgyalnunk, akár a Margitid, vagy akár a, a burkolókövek kialakítása kapcsán. Ezért benne maradjunk még a az olcsó megoldásban, ahelyett, hogy egy világörökségben, az, a világörökséghez méltó megoldásokat, minőségi megoldásokat alkalmazunk, ezek rombolják ezt a tudatot. Tehát ezen nagyon nehéz változtatni. Nyilván a legfontosabb. Hát azért mindig van egy megrendelő, aki. Ezt most mondani. A hát városhoz nyúlik vissza. Igen, sokszor, szokták mondani, hogy a, a haj, de igen. a farkárál kezdik tisztítani, szóval, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy látják, hogy a megrendelő, az nem azzal a szemlélettel rendeli meg, hanem azzal a szemlélettel, amit most Talós István mondta, hogy őt nem érdekli. Ő egy fillért nem fog akkor kifizetni, hogyha nem minőségi munkát állítottak elő. Uh -huh. Ő hozzá ne hozzanak olyan aláírás, tök mindegy, hogy mi van a szerződésben, ami nem felel meg annak a minőségi követelménynek, amit egyébként elvártunk. És az nem megoldás és nem év, hogy akkor elveszítjük ezt a pénzt. Tessék, rendesen dolgozni és megdolgozni azért a pénzért. Nem hagyja magát ebben az ügyben soron. Nyilván ezek a példák, is de hihetővé teszik annak a számára is, aki ezzel foglalkozik, hogy érdemes szólni, érdemes a minőségi munkát csinálni, érdemes az értékek védelméért harcba szállni, vagy, vagy azokért ö, igenis láncát törni. Ennek következtében, ha a politika nem hagyja, és nem ezt a példát mutatja, akkor nincs hivatkozás. Ugye nagyon könnyen az volt a hivatkozás. Ezért. Miért, ha nekik lehet, akkor nekem miért? nem. Miért, ha ez a magatartás mód a divat, és ezt mutatják előttünk példaként, akkor miért ezt csináljuk. Tehát azt gondolom, hogy ez egy fontos men megoldás, hogy a Városházán mindazokról, amikről beszéltünk, abba az irányba mutatnak, hogy itt nincs e, lazaság, itt nincs e, uh -huh. a rendtől való eltérés, mindenkire vonatkozik ez a rend, ránk is. Magunk szem, magunkkal szemben is kell ezeket képviselni, de hogy ennek igazán a hatása, amikor érezhető, ez nyilván azon múlik, hogy hányszor tapasztaljuk meg ezt az életből. Akkor ezt mert fogjuk még kéni, hogy egyszer-kétszer. nagyon röviden, hogy milyen <gül> olyan változások van? várhatók a közeljövőből, ami a lakosság számára észrevehető lesz. Hát részben reméljük, hogy a, a vízi közlekedésben jövőre mára beindulnak ezek a szállító járművek a közlekedésben. Jövő ösztől már vélhetően gyorsabb lesz a közlekedésnek, a, és színvonalasabb lesz az ellátás, beindul a kettes metron az új metrókocsi hálózati rendszer. Fel, fellélegzik a belváros minél hamarabb, ezektől a közlekedési golcoktól. És valóban nagyobb rend lesz az utakon, és elszámoltathatóbb lesz a város, és élhetőbb is hosszabb távon. Köszönjük szépen, ez végszónak is reménykeltő, Doktor, úgy legyen, és ennek a jegyében búcsúzunk el a tisztelt hallgatóknak. Dr. Szegvári Péter volt a vendégünk, a főtanácsos a főpolgármesternek. Két hét múlva jövünk, és még köszönjük. Köszönöm szépen a lehetőséget.